Hej och välkomna till Game Over en gaming podcast med mig Ultrafail. Om mig, Mabaia. Och idag tänkte vi prata om lite allt möjligt, men vi tänkte börja någonstans med Kirby. Ja, precis, köra lite Kirby snack. Och, ja, precis. Det är ju ändå en uh... Det det är ju ändå en någon spelfigur som som ligger mig varmt om hjärtat. Ja precis. Och om ni inte vet vad han menar med det så är det så att eh, han har alltså inopererat Kirby i sitt sitt blodomlopp så att han ja. går runt där. <laughs> ja, precis, precis. <laughs> ja, jag älskar ju Kirby. Kirby har i många år varit min favorit bland Nintendo's eh, spelfigurer och som vi har nämnt tidigare så har jag även massa små Kirby-figurer som precis. jag tar kort på och lägger upp på min Instagram. Och jag säger precis som jag sagt alla andra gånger, har ni inte kollat upp det här än så gör det för de bilderna är helt fantastiska. De är riktigt mysiga om jag får säga det själv. Ja, det får man ibland ja. så får man klappa sig själv på ryggen. Det är bara att kolla på Pantamerare reklamerna liksom. Ja, precis. Det säger du till en person som inte har några tv-kanaler och inte ser reklam. Nej, inte jag heller men det är du vet det är sånt där som som existerar där ute i liksom allmän allmän fakta. Ja, precis, precis. Och nu då härom veckan. Mm. Så kickade jag ju igång en snäs mini på på min stream på Twitch. Ja. Och drog igenom Kirby Superstar. Yes. Also known as Kirby Fun Pack i pollregionerna. Ja, det det nämnde du någonting om. Vad vad är detta? Varför varför heter det så? Ja, du det det får ju du fråga fråga, fråga Nintendo. Jag får, jag får, jag får fråga licensier liksom de som håller licensen för det. Ja, precis. Ja, för den ena delen av världen så heter det Kirby Superstar mm. och för andra delen av världen, alltså PAL-regionerna, mm. så av någon anledning så bytte de namn till Kirby's Fun Pack. Okej. Okay. Japp, så mm. är det. Ja ja, nej men det är varför inte, varför inte? Ja, precis, varför inte. Nej. Men äh, detta är då ett gammalt äh, Super Nintendo-spel mm. som släpptes 1996 21 mars. 1996. Ja, det är ett tag sen. Det det har ett par år på nacken nu. Jaha. Men jag får ju erkänna att det fortfarande är fantastiskt roligt. Det det såg jättekul ut. Jag har ju aldrig spelat det. Så jag men ja. jag inte riktigt jag har, jag har spelat något Kirby-spel tror jag, men jag har väldigt var väldigt dålig på att spela Kirby. Jag kan ju säga att Kirby Superstar mm. är ett väldigt bra spel för att komma in i Kirby. Okej. Okay. För ja. att Kirby Superstar består av åtta spel. Mm. Fast egentligen är det nio spel. Okej, okay. det är lite som eh, Super Mario All Stars då eller det handlat in massa spel. Jag kommer inte ihåg Super Mario All Stars. Okej, okay. ja, Super Mario All Stars var ju liksom att du hade Super Mario 1, 2, 2 eh ja, i och titlarna, och alla de hela titlarna va? Ja, ja. Ja, nej nej nej nej, det här är ett eget spel. Okej, okay. ah, ja ja. Ja, ett eget spel ah. i sig. Okej, okay. ja, då förstår jag. Jämen. Eh i reklamen då gjorde för Mm. Så så gjorde de reklam då att det var åtta spel i ett. Ja. Yeah. Men eh, grejen är att det är sju små spel mm med ungefär samma sp äh, spelmekanik. Okay. Och sen har du två stycken mini games. Ah. De räknar de två mini gamesen som det åttonde spelet. Okej, okay, de två tillsammans då liksom bara. Ja. Våra... Så ska man dra det hårt fint då så är ju det nio spel. Ja ja. Eller hur? Ja ja, det är det. Alltså det är sju stycken spel och så två minigames. Ja okej. Okay. För för mig blir det nio. Ja, det blir det för mig också faktiskt. Ja. Men jag är ju ingen matematiker. Nej, precis, precis. <laughs> Minigamesen, kan ju vi börja dra efter som de är? Minigames är väldigt ja. små. Ja, men. Då har du alltså Summer Kirby. Ja som är att du står och duellerar med med en annan motståndare okay. eller andra motståndare det blir andra ju längre du kommer. Ja, ja. Eh och så går det ut på att du ska klicka på en knapp snabbast och dra ditt svärd och hugga motståndaren då. Okej. Okay. Ja, det är inte så här så här reaktionstids testare. Ja, precis, precis. Ja, okay. Så så ska du bli Samurai Kirby. Aha. Och sen har du Megaton Punch. Ja, okej. Okay. Eh där du ska klicka en knappkombination rätt och snabbast. Okej. Okay. Eh för att slå ett megaton punch på en planet. En megaton punch. Ja, <laughs> jopp. Yep. Så så den som gör fetas attack på planeten vinner ju då. Ja, okej. Okay. Ja, det det är de två minigamesen och sen har vi de andra små spelen då. Mm. Och då har vi bland annat en som heter Spring Breeze. Okej. Okay. Eh det kan vi ju ja, lättast att jämföra det är att säga att det är en simpel version av Kirby Dreamland. Ja okej. Ja ja. Så man får i princip testa på Kirby Dreamland fast lite annorlunda. Ja. Uh. Efter det så kör man Dyna Blade, mm. vilket också är mer ett original mode. Ja. Yeah. Från Kirby. Så båda de här två är ju fantastiska spel. För att komma in i Kirby Superstar Och de funkar ju som mm. de flesta Kirby-spelen gör yeah. Och man kan liksom suga åt sig en fiende Få dess kraft som vapen Eller vad man ska kalla det mm. Eller göra om sin fiende till en kompis Som antingen CPU-en följer efter dig och spelar Eller som du kan spela ihop med en kompis Det är ju jättekul Ja det är fantastiskt det där alltså det man just där att man kan spela två på det sättet också. Det det trodde jag var en nyhet i senare spel men det är alltså redan härifrån då. Ja, i man, precis, okay. precis. Så det är, ja, det är fantastiskt. Det är jättekul även inte bara att spela spelen, det är även väldigt roligt att se streamers spela de här spelen ihop med sin partner och sina barn och såna där grejer. Fantastiskt roligt att uh, spela spela ihop helt enkelt. Ja, och det är ju en sån sak som vi är väldigt mån om här på ja. Game Over det är att spela ihop. Ja, i men. Och och sen då så har ju vi även mitt Madroom spel när det kommer till Kirby. Kirby's Nightmare? Nej. <laughs> Gourmet Race. Gourmet Race. Ja, det är Vad alltså är det är alltså en tävling ett race mot King Didi ja. som han heter så gulligt. Ja ja men. Eh uh, ja, det är, det är ni två mot varandra som kör ett race och samtidigt som ni drar igenom det här racet på den här banan så finns det massa olika mat ute. Mm. Du ska ta så mycket mat som möjligt, mer mat än vad King Didi gör och samtidigt så ska du komma före honom då. Okej. Okay. Ja, boom. det det låter inte jätte lätt. Under tiden jag streamar så vann jag en bana. O och, och och det är liksom det som får vinna ett race i, i Super Mario Kart. Okej. Det hjälper inte överhuvudtaget. Oj. Ja. Så jag åkte på storsyk genom genom <laughs> genom allt där. Jätte är du på det. <laughs> okay. Så det Ja. Sen har ju vi även en annan som är ganska roligt mode är ju The Great Cave Offensive. Mhm. Mm det är mer eh, ja, en liten Kirby möter Metroidvania. Jaha. Grim. Okej, okay. så att liksom du utforskar och går fram och tillbaka och hittar undan. Ja, precis, det är exakt vad du gör. Eh, okay. du har alla grejer som du har i de andra mm. i Kirby original, du suger åt dig fiender och allt det här. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eh, men samtidigt då så finns det 60 olika skatter okay. i den här världen. Jaha. Och det går ut på att du ska hitta så många skatter som möjligt, okay. helst alla. Ja, ja, ja. Ja. Har du någon tidspress på dig då eller är det bara springer runt och göra det? Det springer du... runt och göra det. Ja, fan. Och okay. sen om du dör då så kan du börja om från början och liksom ta saker du du missa innan och nu mm. kanske har varit otryckt på knappar så då öppnat platser i början mm. av banorna och sånt och ja. Så det här är riktigt roligt och jag dro en bit över 20 skatter första gången jag testade banan. Ja, okej, okay. så 20 skatter av 60 typ. Ja. Ja, ja. Så jag har ju en hel del kvar och rota fram den. <laughs> Men jag tycker om det för det är, det blir ju det här underbara Kirby-spelet som jag gillar. Mm. Det är det klassiska Kirby. Jajamän. Men men samtidigt så blir det lite pusselaktigt att få lösa för att komma in på olika ställen och sånt mm. där. Det är, det är riktigt roligt faktiskt. Ja, det det låter som en väldigt kul kombination faktiskt. Ja, men som eh ja. de här krafterna som man får från fiender och så kanske man använder man dem för att liksom komma in på andra ställen och sånt där också som man kanske inte kunde komma in på förut eller? Ja, precis, ja. precis. Du ja. har ju alltså vissa vi vissa grejer du måste typ aktivera och sånt. Mm. Kommer du inte åt för att de kan vara på en andra sidan väggen under golvet och såna här saker. Mm. Men då har du vissa attacker från vissa fiender mm. som går igenom väggar. Ah, ja. att vi kan aktivera dem liksom. Precis, men så är ju det andra fiender som inte attackerna går igenom väggar och ja, ja. lite roligt så där, lite lite pusselaktigt ja, i det. Ja, men det låter jättekul. Det låter väldigt verkl verkligen är någonting för mig tycker jag. Ja, jo, ja. så det nej det alltså Curby Superstars som sagt det är det är sju småspel mm. så att de de måste få lite av varje. Ja, jag gillar det gillar jag. Nu har liksom fått en liten bra blandning för för alla. Ja, jamen, precis, precis. Ja. Och sen har vi Revenge of Metanight. Ooh. Ooh. Också som originalet fast lite mer fast paced och lite mer time attack på det hela. Okej. Okay, ja, ja, du får ha ja, lite mer bråttom i det här spelet. Ja, ja. Men principen är som de andra. Ja, bortsett var, från att ha lite mer bråttom. Var det i det här spelet som den jättestora... Vad heter den? Lobster. Lobstern var. Ja, ja okay. det var det. <laughs> vad, vad heter den? Fat Lobster eller något där? Ja. Det var något sånt han hette, ja. Ja, jajamän. Stämmer. <laughs> Sen har du då... Milky Way Wishes som är det största av de alla spelen. Okej. Okay. Och och det är också lite special med det mm. för där kan du inte kopiera fiendernas uh, attacker. Okej. Okay. Som som man är van vid och kunna. Nej, precis. Nej, utan här måste du hitta Copy Essence Deluxe. Oh. Och via det då lärar dig nya nya skills. Okej. Okay. Ja, så ja. det är också lite lite annorlunda men fortfarande fantastiskt roligt. Och det gör ju spelet mycket svårare också. Ja, det kan jag tänka mig. Eh sedan är det inte så att man kan använda de här fiend eller de här gubbarna som du har med dig. Det blir ju lite som att du kan använda någon som kanonfordrar för att sedan så kan du ta ta in dem igen och få en ny av dem. Ja, precis, precis. Ja. Du kan välja att göra om dem till, till till vapnet igen då. Ja, precis. Plocka upp vapnet så får du eh äh, attacken igen då. Ja. Men sen när du har attacken så kan du välja att pluppa ut han som en kompis igen. Ja, och då får han fullt liv. Då får han fullt liv, ja. ja. Så det blir lite strategi där också och det gör ju då att när du inte kan göra det här helt plötsligt. Det blir det jättemycket svårare. Ja, precis. <laughs> så det är ju nyttigt det gör ju i flera av spelen att åh nej, min kompis håller på att dö. Mm du in honom kasta ut honom i fullt livja. Men, men när du gör det så förlorar du ju din kraft du har. Ja, jo jo, det gör du ju. Men så då du blir ju vad ska vi kalla det? Vanilla Kirby än då? Ja ja. Vilket Vanilla också Kirby. kan bli ett problem. Det kan det säkert bli. Ja. Men man ska även inte underskatta de här CPU-vändarna för jävlar vad de har köttat på på fienderna. Ja ja. Vissa bossar så gjorde jag så att jag flög upp med Kirby och bara flög i luften och skyddade mig själv och lät min kompis dödra. <laughs> klockren taktik. Ja absolut. Det. ja, absolut. Hur funkade? Allting, allting är rättvist i kärlek och krig. Precis, precis. Ja. Sen har vi också The Arena. Okej. Okay. Ja. Mm. Det är för att enkelt förklara det. Mm. Det är 19 rundor. Mhm. Mm med 26 bossar. Oj. Ja, som du ska klopa och vinna mot. Är det så här riktigt så boss gauntlet då? Ja, i man. Oh. Ja, men du, du får någonting av att göra detta. Okej. Okay. Du har inte alla spelen upplåsta från början. Nej, nej, nej. Utan du har ett par stycken upplåsta och så måste du klara lite för att låsa upp fler då. Ja, ja, ja. Om du klarar The Arena, mm. då låser du upp Soundtest. Okej. Okay. Så att du kommer åt all musik och allt ljud i hela spelet. Det är ju det, det. Det, det är ju fantastiskt för att det finns ju jättemycket folk som älskar klassisk spelmusik. Mm, mm. Och detta är ju ett jätteroligt sätt då att få få kolla igenom alla Kirby ljud och och musik då i Kirby Superstar. Och det är alltid kul. Jag jag gillar ju alltså oavsett hur stor eller liten liksom reward man får så gillar jag ändå att man får någonting av att göra någonting väldigt svårt i spel. Ja, precis, precis. Jag håller fullständigt med dig. Även om det bara är achievements liksom, men ja. men men liksom det det är ändå och och här får man ju då någonting du du får ju faktiskt någonting att visa upp. Du har ju någonting att skryta med, mer än bragging rights liksom. Ja, precis. Titta, jag har Soundtestet upplåst. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Så grym är jag. Nej, så det är ett fantastiskt spel. Har ni inte spelat det till till SNESen? Gör det. Har ni en SNES Mini? Det finns ingen anledning till att inte spela det. Nej, nej. Nej. Och det det är det gjorde tack vare att jag spelade det här så så gjorde det väldigt svårt för mig. Mhm. Jag har ju min födelsedag och efter det nu i slutet på månaden. Ja. Vilket gör att jag tänker ju köpa eller tänker, jag tänker, jag vill köpa en födelsedagspresent till mig själv i form av ett Switch-spel. Ja. <laughs> Japp. Och då då är det ju två som står väldigt väldigt högst på min eh önskelista. Ja. Och det är ju ny, nya nya Kirby Alliance till uh, switchen självklart. Mm. Ja yeah, men. Ja. Yeah. Och så kommer ju nu i oktober så kommer ju även Super Mario Party. Precis. Och tack vare att jag streamar och spelar det Kirby Superstar nu så åh vad jag vill skaffa det nya Kirby. <laughs> det kan jag förstå. Och där har ju du även möjligheten att uh, så, som jag sa då att en vän kan spela fienden. Mm. I i det nya Kirby så kan du ha tre fiender med dig. Så du kan ha tre vänner med dig så att ja, alltså Ja, så att du är ju ett party av fyra spelare. Och alla CPU:erna kan spela så dina kompisar som ni kan vara fyra spelare som drar igenom kampanjen. Det låter ju hur jävla kul som helst. Ja, det, det... måste vi ju göra. Ja, jag tycker det, men <laughs> så och med grejen är att Super Mario Party ligger mig väldigt väldigt varmt om hjärtat också. Men vi kanske kan vi kanske kan lura Joije till att köpa en fysisk kopia utav Kirby så kan vi sno den från honom. Ja, precis, <laughs> precis. På <Fast, laughs> andra sidan så känner jag att jag vill äga Kirby. Ja, förstår det, förstår det. Jag <laughs> ska kan lura honom till att köpa fysisk kopia av Super Mario Party. Mm. Men vi måste ju köpa fler Super Mario Party eftersom man kan vara upp till åtta spelare. Precis. Om man så, har tillräckligt många kopior då. Ja, ja men sen så vi kommer köpa fler utav utav det spelet i här i i våran omgänges omgängeskrets. Omgängeskrets. Ja. Vad är det för något? Nej. Nej, Nej. vem vet? Vem Nej. vet? Nej, så det är väl i princip vad jag har uh och så är han Kirby superstar. Ja, spelare. Ja, den det låtta in för nya. Jo, men precis. <laughs> de, är grinet. Att... Det nya är ju redan ute har varit ute en stund. Ja. Så, så det vill bara att köpa det också om man vill. Ja, absolut. Men om man är lite osäker på liksom, ja, ah, men är Kirby något för mig för mm. det är ju ändå AAA-spel så det kostar ju 5600 då. Det de gör ju det. Testa Kupee Kupee Kirby, äh, Kirby Superstars så länge. Ja. ja. Så gillar ni Kirby Superstars så kan jag garantera att ni kommer gilla det till Switchen med. Mm. Eh det, det kommer ju ett ett, ett uh, Kirby Ep extra epic yarn kommer ju till DS snart också ja, så att det så är Ja, ju... så gulligt. Och det är ju jättegulligt. Ja, jag har ju ingen DS. Nej, nej, men det finns ju <laughs> till Wii också. Ja, så ja, att precis, mm. precis. Ja, och jag har ett Wii så vi skulle faktiskt kunna sätta oss och spela det. Ja, det är ju fantastiskt. Det är vart lite kul tycker jag. Ja, absolut. Så att uh, ja nej uh, jag har inte spelat så mycket Kirby eh genom eh, genom mina år men jag tittar ju när du spelar det här när du streamar det där då. Ja, i man. Och jag tyckte ju att fan det här ser ju riktigt jävla kul ut. Varför har jag inte spelat det här själv? Men det är ju det alltså det är jättemånga som säger det. Här. Ja, men ja. jag vet inte Kirby. Är, ja. Men jag har aldrig spelat några av spelen. Nej, nej, precis. Och grejen är att jag säger att ni har missat något. Mm, jag det... jag kände det nu när jag tittade på dig streamar det. I ja, bara... det det är ett fantastiskt plattformsspel mm. och är grymt mysigt och samtidigt så är det lite klurigt och det har lite svårigheter också. Ja, ja. Så det är jättejättebra. Ja, jag ska jag ska se till att testa det här någon dag, absolut. Ja. Det det måste jag göra. Jag fick lite av den här känslan för att eh, det är ju många av våra lyssnare som har hört av sig till oss och sagt att vi pratar väldigt mycket och är väldigt exalterade över de spelen som vi spelar så, ja, att man, så att så att folk blir sugna på att liksom kolla ja. upp de här spelen som vi pratar om. Vi uppskattar det fruktansvärt mycket. För det är exakt otroligt mycket. Det är exakt därför vi gör det här. Det är för att vi vi vill dela med jag har så utav våran liksom exaltering över tv-spel i allmänhet. Ja, precis, vi vill att ni också ska hitta de här spelen och bli lika exalterade som vi blir. Precis, alltså jag sitter ju var, varje gång som vi sitter här och pratar om våran och så sitter man ju vi, vi sitter en sån skakar för att vi liksom... Jag bara vill få ut allt igen där. Eh och jag tror att jag fick lite av den här känslan också nu för att som sagt när jag tittade på dig spela Curby då kände fick jag också den här känslan att bara fan. Av fan vad pepp jag blir av att. Ja, <laughs> det. Av hur de pratar om det här spelet liksom hur hur jag ser att han han reagerar på det här spelet. Så att ja ah, nej, det var det var jävligt kul. Ja, i man, jag måste lägga till en annan grej också då, att mm. som jag spelar Ku, äh, Kirby Kirby är superstar på på Snässen. Mm. Finns ju ett annat Kirby-spel där också. Ja. Eh uh, Kirby's Dream Course. Ja. Har inte fått så mycket kärlek uh, som som det förtjänar. Okej. Okay. Eh uh, mest för att uh, det är i princip är ett golfspel. Okej. Okay. Ja. Eh fast istället för golfklubba och golfboll ja. så har du kerby som rullar ihop sig till en boll. Okej, jag... och blir, och så väljer det... du väljer vart du ska skjuta iväg honom och sånt då. <laughs> och det är väldigt mycket pussel i det. Aha. Så gillar man pusselspel så skulle jag rekommendera Kirby's Dream Course. Och ännu en gång, har ni SNES Mini, så kan ju ni faktiskt testa båda. Mm, jag gillar ju både vad heter det? Både pussel och golf, så ja. att det kanske är perfekt för mig då. Precis, precis. Jag har även jag vann ju en av utlottningarna i Hero Stream. Ja, precis. Så så han kommer ju faktiskt spela Kirby's Dream Course. Ja, vad uh -huh, kul. Aha. Uh -huh. Just nu håller han på med Mario RPG, ja. men efter det då jädra ska du spela golf. Ja ja, men sant, <laughs> äntligen lite golf ja. som vi har längtat. Ja. Oh ja. <laughs> ja. Det är väl i princip det jag har att säga om Kirby. Okej. Okay. Ja men då då skruttar vi strax vidare till nästa. Och när vi ändå pratar om Kirby så har vi ju massa eller massa och massa. Vi har lite Nintendo nyheter. Ja, en liten skvätt så där. Ja, precis. Och det är ju inte fel det. Nej. Eh och det, det går ju lite ihop det här när vi pratar om att vi står lite här i valet och kvalet om man skulle köpa eh, vilket vilket av de här spelen du ville köpa. Ja. Uh -huh. För att nu är det ju så att <clears throat> i och med Nintendo online så har de också infört att du kan spela eh, digitala spel som du har köpt uh -huh. på olika konsoler. Det vill säga att om jag har en profil på din till exempel, uh -huh. då kan du med hjälp av min profil spela dina digitala kopior. Precis. Nice. Lite lite Steam Family Sharing. Lite Steam Family Sharing aktigt och du, du, man kan inte spela man kan inte spela sitt spelen samtidigt på dem. Nej. Ja, nej men, men det kan ju man inte på Steam heller. Nej, nej precis. Eh uh, men men man eh uh, det det här är ju en möjlighet för folk som kanske speciellt nu i en värld där det blir mycket mer digitala spel som man köper. Många av de spelen som jag har köpt nu har ju varit digitala. Då blir det ju lite så att ja men säg jag har ju köpt Pathfinder till exempel. Ja. Och det är ett spel som jag tycker att du ska spela. Ja i man. Och då istället för att jag ska behöva köpa det eh fysiskt och kunna ge till dig. När jag vet dig du ska låna det så kan du, du bara okej jag bara tycker att ja ah, men jag ska inte spela Switch ikväll du kan kan inte du spela lite Octopath Traveler så får du liksom Ja en, en, en, precis. En, en, för... Här lånar min konto och kör på. Ja men precis. Och och då blir, för då blir det för det blir lite så här att att eller för mig i alla fall blir det ju lite så att eh uh, man kan eh uh, vad ska man säga? Man kan byta spel fram och tillbaka mellan varandra men du kan inte du kan liksom inte alltså absolut inte kan spela dem samtidigt så är det inte så att du kan lura systemet på något sätt utan det är ju liksom ja. ja då har man lånar ut det och då kan du inte spela det själv väl tänker jag. Nej, precis. Och sen så så som man gör med en fysisk kopia, jag har lånat ut mitt spel till dig så kan ju inte jag spela det. Precis, så det blir exakt samma sak som att ha en fysisk kopia och låna ut till någon fast digital istället. Ja, precis. Och jag tycker också det är väldigt bra eftersom alla konsoler i dagens läge alltså du på en familj kan ju inte längre ha en konsoll. Nej för att då kan du inte spela ihop. Nej, för att väldigt många spel kräver flera konsoler. Ja ja. Så så jag gillar verkligen att du kan ja, lånlånbyta digitalt. Ja, och sen så är det också så att många familjer är kanske inte liksom så enhetliga, om vi säger så. Nej. <laughs> utan det kanske har blivit en skilsmässa eller så där och sen så ska så ska det här barnet då fram och tillbaks mellan familjerna och då är det ju förmodligen så att de inte har en konsol utan då är det förmodligen att de har två konsoler, en här och en där. Ja, precis. O och, och grejen är att där har ju vi faktiskt ett väldigt bra grej med med PlayStation. Mm. De har ju gjort likadant också. Du kan ju låna ut konton och spela de digitala kopiorna på PlayStation. Ja men. Och ta då till exempel jag och min dotters mamma har ju varit separerade i många många år. Ja. Eh men vi har alltid vi har gjort så på PlayStation ja. att jag har hennes konto, hon har mitt konto så våran dotter kan spela alla spelen hon känner för. Ja. Och vi har alltid sagt det att, ja ah, men köper du ett digitalt spel, säg till så köper inte jag det. Precis. Så har vi i hela tiden utökat bådas bibliotek. Ja, och det är ju jättekäckt. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är helt fantastiskt bra. Och det är en sån sak som jag gillar med den här nya. Nu är det så att måste du måste ju ha den här onlinetjänsten för att det ska vara aktivt. Ja, precis. Det det är väl ja men det det, det är väl sånt här. Men på andra sidan så kostar den inte så mycket heller än onlinetjänsten. Nej, den online jag gör ju inte det och du får ju så mycket mer med den onlinetjänsten också. Precis, precis. Bland annat så får du ju cloud saves. Ja ja och även det som jag faktiskt eh, tar ner här om dagen för jag jag är ju faktiskt jag prenumererar ju nu på det det där som lancen. Jag, jag har inte börjat med det än men jag ska ju göra det men men ja. äh, funkar det bra eller? Ja, herregud. Ja. Eh och du får en eh, gratis 7 dagars trial. Jaha, ja det måste jag ju då då ska vi bara hem och testa det med en gång. Ja, och bara genom att aktivera den här sju dagars trialen så kommer ju du åt deras nuvarande Nest bibliotek. Ja, just det. Jajamän. Mm. Så som sagt, det ingår massa roligheter i den här tjänsten. Ja, men det måste vi testa någon dag här då. Eh hur hur det är med det här med onlinespel för man kan ju spela online på de här jävla Nest spelen. Ja, precis. Det måste vi testa. Ja, ja, oj ja. Och som du nämnde också då så så börjar ju de med eh cloud saving. Mm. Eh vilket är fantastiskt. För vad vad vad händer när våra konsoler går åt pipan? Nej, det då försvinner ju sp sparfilerna. Ja, men cloud saveen är ju ingår ju bara om du prenumererar på mm. Nintendo Switch. Ja men. Och eh, det har ju fått folk att spekulera lite. Ja, så är det att åh eh, oh shit, vad vad händer när prenumerationen tar slut? Försvinner mina saves då? Ja. Och det hade ju varit ett jättestort bekymmer. Det hade det varit. Ja. Men det har de löst på det här sättet att när din prenumeration har löpt ut ja från det datumet så har du 6 månader innan dina sparfiler raderas från molnet. Det är ju det är då är det kulomt. Ja, för då har du 6 månader på dig och aktivera det igen för att nollställa timern. Mm. Så att känner du så här att nej men Jag jag behöver inte online tjänsten just nu. Mm. Nej men så länge du aktiverar den inom de här 6 månaderna så har du inte förlorat någonting. Nej och det kostar ju som sagt inte mycket att aktivera den för en månad bara så här. Det bara är bara för ett konto liksom. Ja men så ja det gilla ja. Men alla spel kommer inte gå om några. Ah. Till exempel så har de nämnt Splatoon 2 och Dark Souls. De okay. vill inte att det ska gå att cloud spara för att det öppnar upp väldigt mycket fuskmöjligheter. Det är, Dark Souls framförallt har ju det problemet så ja, att det så förstår. Så därför jag. väljer de att inte eh kunna cloud spara. Okay. Och det tycker jag är en legit anledning att låta bli. Det tycker jag också. Jag tycker att folk i allmänhet speciellt när det kommer till spel som Splatoon då som är så ja vad ska man säga baserat i i en tävling liksom i multiplayer. Ja, då då tycker jag verkligen att eh, det är viktigt att inte kunna fuska. Ja men precis. Jag tycker <laughs> att, jag tycker jag att företag i i största allmänhet ska ha en stö mycket större crackdown på på såna saker. Ja, absolut, speciellt multiplayer. Mm. Det är för alltså herregud, så många år vi har kunnat spela multiplayer nu, och ändå så har vi ett sjuhälsickes hav av fuskares ja. i varenda onlinespel. Ja. Eh och det är ju en sån sak som jag tyckte att de gjorde väldigt kul i Dark Souls 3 tror jag det var. Ja. Och det är ju det att de hade de har ju en en full ban då. Ja men. men de har också en soft ban. Ja. Ah. Och den här softbannan är att du tas eh, om du om du liksom blir påkommen med att fuska. Aj ja, men så kommer de sätta dig i en eh, i ett eh, liksom som säga ett fuskområde. En, ja men precis, fuskområde. En nod där bara andra fuskares kommer kommer kommer kunna anslutas. Ja, Aj men så det är fuskares mot fuskares. Så det fuskar man fuskar det. Men fan... kan ju de fuska slut hur mycket de vill då. Ja så kan alla <laughs> andra liksom vanliga bara spela, spela normalt. Och, ja precis. Nej men jag ja jag gillar såna spel. Vi har ju till exempel Eh uh, Serious Sam? Ja, ja. Han ah, är ju ett underbart uh, soft man. Ja. <laughs> Om du fuskar i det spelet så kommer en fiende och börjar jaga dig. Jajamensan. Den fienden är riktigt riktigt brutalt elak och ja. du kan inte döda den. Nej. Och den fortsätter jaga dig genom hela spelet. Jajamensan. Du kan ta dig ifrån den dock. Men, men han kommer hitta dig. Igen. Jajamensan. Jättefantastiskt <laughs> ah, roligt. Det liknande uh, Euro Truck Simulator. Mhm. Mm Eh uh, de gjorde ju en uh, en en crack softman. Mm. Så som jag tyckte var helt fantastiskt rolig speciellt då när jag gick ut och läste om den. Ja. För då gör de så att uh, du kan ju modda din din lastbil och sånt och det är ju jättestort i det här spelet att liksom mm. Mm. kunna göra dem hur fräscha och snygga och coola som helst då. Ja. Allting blir skrikrosa. Hela din lastbil, precis varenda detalj <laughs> blir skrikrosa. Det är ju så jävla bra. Ja. Och då då har folk alltså gått ut på forum och ja. gnällt över att deras spel är sönder för att deras lastbilar blir rosa och det går inte att ändra. Och så fortsätter man läsa av det är massa som har kommenterat och klagat på detta. Vad det händer mig också. Till slut kommer en game developer in i det forumet och bara bara som ni vet så är det våran våran crack eh uh... nej Pir pirat säkerhet liksom. Ja, precis. Och allt allting dog i den diskussionen efter Va? det. Va? <laughs> vad konstigt. Ja, det är fantastiskt. Det är ju liksom ändå spelutveckling med lite humor. Mm, en en annan sån ett, ett annat sånt eh, exempel på på piratkopieringssfärs. Eh, eh, ja. Uh -huh. Det är ju eh, vad heter det? Du, du game developer tycoon typ. Ja. Uh -huh. Eh så du du spelar en spelutvecklare eh och ska utveckla spel då. Och det gick ganska bra förre i tag. Sedan helt plötsligt så får du upp ett meddelande att eh, dina sales håller på att droppa för att eh, folk har piratkopierat ditt spel. Ah nice. nice. Så gör du kör det här mot dig mot oss så gör vi det mot dig i spelet. Ja, hycklar <laughs> rent. Jag tycker det är skitkul. Ja, det är humor. Det är riktig humor det. Ja. det. Eh, de, de, de hela det här spelet är väldigt väldigt byggt i humor också. Ja, det finns precis. jättemycket olika humorgrejer man kan göra i det. Men det är nog en av de absolut roligaste sakerna som jag har läst om. Ja, jemän. Det finns det massa andra bra exempel ja, på det, det finns här också, men, många men ja, det är fantastiskt många såna. Men eh ja, det det är de de jag kommer ihåg. Jag har jag har ett annat som är också jättekul för att det är ett spel som är baserat runt en vad ska man säga, tidsresor. Ja. Uh -huh. Och i början av det här spelet så kommer du bara liksom, om du kommer komma till en punkt där du ska gå in i liksom en portal och åka tillbaka i tiden uh -huh. och då ska lite saker ha ändrat sig som du har fixat då. Men i den här versionen så kommer du bara tillbaka till början igen och bara går går ja, in i historien. Spel spelet tidsloop. loopar sig istället. Så spelet spelet loopar sig i en tidsloop om och om och om, om, om igen och eftersom det är en sån central del utav spelet så är det säkert jättemånga som spelar det här spelet och bara tror på att ja ah, men vad fan gör jag någonting fel så de spenderar ju säkert massa timmar med att försöka hitta på komma på liksom man får är det jag ska göra för ja, att ja för att komma vidare. För att komma vidare. Och det är liksom inte precis i början så att du har blivit introducerad till mekaniken innan att ja men du kommer åka tillbaka i tiden ja, och amen. försöka ändra saker. Så att och du kommer vidare om du gör någonting som är rätt då. Det är verkligen en sug på den för att du fulade vårat spel. Precis. <laughs> det är klockrent. Så Helt inne bort. Ja ja, du du snor våra pengar då tänker vi snor din tid liksom. <laughs> jo. Helt rätt. Ja, det är det skitkul. Eh jag tycker att alla utvecklare borde ha såna här saker för sig. Ja. Yep. Så att ah ja, nej, det det, det det det är bara jättekul. Men det var ett sidospår där. Ja, vi kom precis, det kommer ni på lite granna. Men det är ju väldigt kul sidospår. Ja, precis precis. Det är ju väldigt kul sidospår. Oh ja. Eh men ja i alla fall Nintendo har sina sina börjar få få igång sina online tjänster. Du har testat på lite granna? Jag har testat på ingenting, men jag har läst på lite granna då. Ja, men. Ja. Och som sagt, det här att man kan byta spel. Jag tror att det kan vara en jätteFTV. Jag tror det är en riktigt fantastisk grej av dem och det gör väl att Xbox har den enda du inte kan göra det med va? Mm. Det stämmer bra. Ja, då är det dags för Xbox och Kick Up gamet lite här också nu då. Jaja, mensan. Och på tal om att kicka upp gamet lite. Ja, det kan vi ju hoppa in på lite Sony nyheter när vi ändå är inne på det här. Ja, precis, precis. Det hänger ju ändå samman med Nintendo det vi ska säga. Precis. Det är ju nämligen så att eh Sony Sony Interactive Entertainment chefen John Cordera ja. eller hur det uttalas ja. har <laughs> tar äntligen tag i saker och går ut med informationen om att PS4 ger sig in i crossplay äntligen. Det var på tiden. Som vi har hört att om det här. Ja, och han går ut och säger att uh, det första crossplay-spelet som kommer beta testas mm. är Fortnite självklart. Det är det ganska uppenbart. Ja, men eh uh, och det ska då betas att hästars för både tekniska problem och sociala problem. Ja. För att det är ju ändå ett litet console war. Det är det ju användarna ändå. emellan. Det är ju en det är ju ändå lite så. Eh uh, Switchen har ju hållit sig utanför det här och alla kan bara vara enhetliga om att ja, men Switch är en bra grej. Ja medan vi har de här stora stora konsolerna som faktiskt hela tiden kämpar mot varandra. Vi har Xboxen, vi har vi har PlayStation. Playstation. Och de har ju ändå alltså där kan du ändå göra jämförelse för att alltså Nintendo de har sin egen grej. Ja, men Xbox liksom så nu är väldigt snar lika. Precis. Så det är ju verkligen head to head där vilket vilket är bäst liksom. Ja. Vilket gör att användarna kan vara lite fula mot varandra. Ja utan tvekan. Ja, så det ska ju också kollas och testas och så. Ja, sånt. precis. Se, se så att det inte blir stora flame wars bara för att man släpper in likadant alltså liksom andra konsoler. Nej. Och jag tror ju inte att det är det utan jag tror ju alltid på det här med att ja men vi måste testa och öppna gränser och sån här liksom för att se så att för det det, det, det är fina så fina i mänskan. Precis. Det är så vi arbetar oss mot förståelse liksom. Jag ser ju det fula i mänskan. Ja, jag precis. jag tror jag tror ju att folk kommer hugga på varandra så ämnar sig klåpodd och sånt som är konsol relaterat. Definitivt. Det det det kommer du ju alltid göra. Det är ja. ju liksom PC Master Race grejen kommer ju därifrån. Men men det, det det kommer ju alltid hända men jag tror att det här är ett steg i rätt riktning för att liksom tycka att ja ah, men vi är inte så olika ändå. Ja, det håller jag fullt igen med om. och jag håller ju verkligen tummarna att det här kommer vara ett perfekt betatest ja. som gör att de kommer fortsätta mm. utveckla cross konsol och ja, lägga in mer spel för det finns ju faktiskt flertalsspel där ute som eh uh, Switchen och uh, Xboxen spelar ihop. Ja. Det vore ju kul om om PlayStation kunde få hoppa in i dem också att som spelen finns på PlayStation. Man tycker det, man tycker ja. att det hade varit kul. Så vi håller ju tummarna för det här. Mm. Och en väldigt väldigt humoristisk sak ja. det är ju då att de samtidigt går ut och säger då att anledningen till att de inte har kört cross crossplay förut det är ju på grund av tekniska problem och sånt då som har gjort att det inte har varit möjligt att göra det här men de de blåljuger ju ja eftersom de råkade ju trycka på knappen som aktiverade crossplay i Fortnite. Ja, precis. Och det funkade ju klockrent utan problem. Ja, folk kom ju bara på dig i och med liksom, ja precis som du har nämnt tidigare. Namnen var ja. olika. Precis. <laughs> så att ah, nej, det ja ah, det är så det är så det är så bullshit. Ja, men vi struntar i deras deras lilla lilla lögner yes, och, och så lugn. håller vi istället tummarna på att den här crossplay betan kommer funka. Ja, jag, jag hoppas så mycket på att allting kommer gå bra och att eh, de både de tekniska och sociala problemen eh, löser sig. Ja, precis. Det är så fint så att vi så att vi kan få de här så vi, vi kan få spela lite spel med varandra allihopa. Ja, däremot så hittar jag faktiskt inte info om eh, när vet att det på detta kommer vara. Nej, okej. Okay. Men jag antar att det kommer komma in för om det. det är ju ändå såny. Ja, ja ja. Det är klart att det kommer, men men det är jag jag tycker det är kul med det här. Det är ju att det här är ju ett sånt steg som jag alltid har tyckt att det är klart att vi måste öppna upp för crossplay. Ja, just eftersom alla kommer inte ha råd att köpa en Xbox och en PS4. Åh. Oken Switch. Oken Switch. Nej ja, men och en PC. Ja men precis. Det alltså det blir väldigt dyrt om var gamer. Precis. Och nu kommer alla klassik konsolerna också. Alltså Jo och det har ju alltid varit lite så här att att ja men säg att jag vill ha en Xbox, men alla mina vänner har PlayStation. Men då måste ju då du måste köpa, en en köpa en PlayStation, det är ju ingen fast jag vill ha en Xbox. Ja. Och det är ju inte snällt och rätt mot konsumenten. Nej. Utan nu kan konsumenten tycka att ja men jag gillar Xbox mer eller jag gillar PlayStation mer. Så därför kan jag gå in och köpa liksom och den konsolen. Och få spela med mina Xbox-vänner. Precis. Det är, ja, fantastiskt. Så att det, jag tror ju att det kommer de, de som redan köper PlayStation innan crossplayen, de kommer fortsätta fortsätta köpa PlayStation antagligen. Ja. Medans här kommer du kunna liksom få med dig de här liksom om de som kanske helst hade velat ha PlayStation men har massa vänner som spelar Xbox. Jo ja, så kanske de i nästa nästa era då köper en PlayStation för det var damn de vill ha haft. Precis. Ja, precis. Nej, jag jag tror på det. Jag tror på det. Ja. Och då då är det ju liksom det det som jag gillar med det här också då det är ju att det enda stora som skiljer konsolerna emellan nu det är deras ex exklusiva spel. Ja. så att, kan vi bli, bli bli av med dem också så kan alla få välja den konsolen som de helst vill ha bara. Jag tror ju dock inte vi kommer bli av med exklusiv spelen. Nej nej nej det nej, är ju liksom jord. det som gör att ja okej okay, men jag jag väljer PlayStationet istället för Xboxen för de kommer släppa det här spelet. Jo jo ja, jag, jag väljer Xboxen istället för de släpper det här spelet. Jo det vet jag ju men men man kan ju alltid tänka sig ett utop, utopiskt samhälle i framtiden. Ja det utopiska <laughs> samhället är ju då PC Master Race. Ja det det det, det <laughs> förlåt. Det det det, det, det minns ju det är ju ute i de slutändan. Ja, <laughs> <Så att laughs> inte förvånande men både Xbox och Nintendo Switch är fram PC idag. <laughs> ja, ja men det är lite så. Det, och grejen är att ja, anledningen till att jag ser att man köper en en konsoll är ju att man inte som du och jag är liksom PC intresserade. Ja, om du inte är intresserad av datorer överhuvudtaget så kanske du inte vill lägga sig och så mycket pengar på att få en bättre dator. Nej, men då är det bättre med en konsoll. Precis. Och ja. plus att du får ett entertainment system. Du kan du får Netflix på TV:n ganska lätt och såna här saker. Så ja, att Ja, men nog sen det är viktigt av allt. Du vet att om du om du köper en PlayStation 4 ja. så kommer den klara av alla PlayStation 4-spel. Mer eller mindre i alla fall. Ja. Om du kö <laughs> köper en PC så har du ingen garanti på att du kommer klara av alla PC-spel. Nej, nej, nej, absolut inte. Så att på så sätt kan jag ju mycket väl förstå vad om man köper konsoller. Ja ja, men men återigen är man intresserad av av en PC? liksom är du intresserad då vet liksom vill vill sätta det in i lite saker då är ju då är det ju onekligen så att det är bättre med en PC för att då kan du ju sedan även uppgradera delvis. Ja precis, Istället det är inte så att du måste kontroll. köpa en helt ny dator utan Nej. det kanske räcker med ett lite nyare grafikkort. Ja, och eller kanske en bättre processor. Ja, precis. Men det är ju återigen då om man är intresserad då kan ni byta den här saker själv. Ja, precis. Annars precis. blir det ju ganska kostsamt att liksom lämna in datorn till i verkstad vad det är gångs ja. du ska uppgradera. Det det hårdvaruproblem och sånt när man lämnar in är väldigt dyrt. Ja, faktiskt. Ja. Så att ja, nej men ja men precis. Det finns det finns ju det finns ju anledningar definitivt. Ja. Eh, ja. Och när vi ändå pratar om PlayStation, då kan vi ju hoppa över lite granna till eh, saker som vi egentligen pratade om förra veckan. Och det, ja. då pratar vi lite granna om सायkorden dagarna. Ja, psykodendagarna är ju i full gång nu när vi sitter här och spelar in. Ja, lika så när vi sänder faktiskt. Ja, för att psykodendagarna sträcker sig från 25 september till 30 september. Jajamänsan. Så att det blir 30 september när vi släpper det här avsnittet så det är sista dagen på psykodendagen så plocka upp ett psykoden ifall du har det hemma och spela lite grann här på på söndagkvällen. Ja, lite lite mysspel så där, lite minnen. Jajamänsan. Så att eh och i med detta så har jag ju streamat psykoden 1 ja, hela veckan här. Hela veckan. Jajamänsan så att det det det och det har varit riktigt riktigt kul att att återupptäcka det här spelet. Jag mm. jag spelar ju igenom det i stort sett varje år eller ett psykedel spel i stort sett varje år på psykedeldagarna. Precis. Och förra året så var det inte psykedeldagarna. Jaja ja. Så att då blev det en paus. Fast det är inte okej. Okay. Och året innan dess så spelade jag igenom tvåan igen. Ja. Så att eh... det är sämre av ettan och tvåan. Mm, precis, end of day. Ja. <laughs> så att men nu nu är vi då inne på att jag sitter och spelar igenom ettan igen och man sitter ju och myser och vet hur tragiskt allting kommer kommer ske och man sitter och försöker inte tänka på det och ta sig igenom den här storyn som är i spelet. Ja det är ett, ett fantastiskt spel. Det är otroligt bra historia i det spelet. Oh ja, oh ja. Jag tänkte snacka lite om om det spelet nu. Ja. Ta en liten ta en liten genomgång för alla som kanske inte känner till de här spelen, Psykoden eller Suikoden. Men undrar hur man känner för att uttala det. Precis, sui-koden är väl eh sättet det ska uttalas på enligt liksom det mer japanska uttalet, men psy-koden eh, är ju det som vi säger här. Lite mer internationellt. Lite in mer internationellt, <laughs> lite mer eh, lite fancy pants. Lite lite mer fel så där. Ja, precis. <laughs> men det är så vi alltid uttalar det och det ja. är så jag kommer fortsätta uttala det oavsett ifall det inte är så. Det är precis som ja, nej. Så att det det det, det skjuten kommer nu i alla fall. Ja. ja. Vi och bara få för enkelt förklara lite snabbt så där då. Det är ett klassiskt JRPG. Ja, det är det. Eh, ett klassiskt JRPG med lite speciella element i sig som gör att det jag tycker som gör att jag tycker att det lyfts upp över långt över spel som fa faktiskt Final Fantasy 7 och andra andra spel i den titeln. Jag vet att jag kanske blir fäst på korset utav det här, men det, det det det är min åsikt. Jag får ju faktiskt erkänna att jag föredrar Saikoden före också. Ja. Så att eh efter att vi har dodgeat lite stenar som kastas mot oss här nu så kan vi få gå in och <laughs> faktiskt prata om det. I alla fall, Psychoden. Du spelar som den namnlösa karaktären Macdol. Eh, den namnlösa karaktären i och med att du får välja ditt förnamn alldeles själv. Ja. Eh, i senare upplagor av typ Mangor och sånt där som har kommit ut om spelen så så heter karaktären Tir. Eller det är of det officiella namnet som som han har fått. Men du är du är Tier MacDoll och du är sonen till Theo MacDoll en en stor general i The Scarlet Empire eller Scarlet eh, Scarlet Moon Empire till och med. Och eh du blir precis i början av spelet så så får du reda på att eh du ska få ditt första jobb i in, som som en Imperial Soldier kan man säga. Du ska Jajamän. bli du, bli en i armén i kungens armé. Jaja mensan och och det det ses som en väldigt stor grej för dig att du ska få komma in här och generalens son, den här stora generalens son ska komma in och joina armén här nu också och gå i pappas fotspår. Precis, det är väl det som de hoppas. Så att efter att vi har varit på lite möte där du får träffa Barbarossa, den stora kungen. kungen och hans rådgivare, magiska rådgivare Wendy, så får du reda på att ja men nu ska vi tillbaks till, till tillbakt till vårt hus och vi ska träffa de andra som du kommer känna lära känna genom spelet här då. Ja. Jo. Du är eh enda sonen hos eh, den här av den här generalen. Mamman vet vi inte vart hon har tagit vägen riktigt men hon har väl försvunnit någonstans. Och i det här hushållet då så är du boer du tillsammans med eh, andra vad ska man säga trotjänare till den här generalen och och några ja, tjänstefolk till generalen känns, är det faktiskt. Ja, precis. Eh men de tycker om den här generalen väldigt väldigt mycket. Ja ja, det är inte bara för att de de får betalt utan de de de hyllar honom. De hyllar honom, de bor med honom. Han har ju tagit hand om dem här på något sätt under sin uppväxt också. Ja. Under deras uppväxt och, och de har även hjälpt till och fostra dig. Precis, både med träning och med skydd och allt möjligt. Ja. Och du har även en adoptivbror som heter Ted ja som är din din absolut allra bästa vän. Ni ni stann samlas där och tar en ni äter lite granna och sedan så kan ni ska du iväg på ditt första uppdrag. På ditt första uppdrag så händer det inte så mycket förutom att du får träffa en en drake som låter som en elefant och lite andra såna här saker. Ja. Eh du får möta en boss. Det är inte en jättesvår boss, men man tar sig vidare och sedan så kommer man till sitt andra uppdrag. Och det är här som saker börja gå fel. Du börjar se du du får se väldigt firsthand korruptionen i i dina närmaste vad heter det ovanför man är inte undersåter utan man är det andra översåter. <laughs> Nej vad heter det? Ja dina ledare i alla fall. De de som är direkt ovanför dig. Du ser liksom vilken korruption det är bland I dem. Ett kungarike kan vi kalla det. Vilken kan vi kalla det för det? Ja, det är väldigt mycket kor korruption i det här spelet. Ja. Eh och eh uh, du stoppar några banditer men i den här på vägen upp till den här banditgrejen så möter du ett jättestort monster och du håller på hela partiet håller på till hö och Ted din adoptivbror visar att han har någon väldigt väldigt konstig kraft. Ja. Och du får inte så mycket förklarat för dig där och där och då utan uh, han har någon väldigt konstig kraft och ni tar er vidare. Ni tar fram de här banditerna. Ni märker att det här är inte bra eh och ni får ta er tillbaka. Slutligen så får ni ta er tillbaka till till er hemstad. Och när ni kommer till er hemstad så får Ted följa med till till att träffa kungen. Och ni får inte följa med. Men ni går hem och tycker då ja, ja men de ska väl bara ha någon slags briefing om hur som saker som har gått och hur saker har gått och så vidare, hur du kanske har skött dig och så där. Så att ni går hem till ert hus och börjar göra gör er i ordning, middag och så vidare och så vidare. Och så tycker ni att det börjar bli väldigt konstigt för Ted dyker inte upp. Och sedan så hittar ni, strax efter det här, när ni ska börja gå ut och leta efter honom så märker ni att han har kravlat sig in och är dödligt skadad. Han har kravlat sig in hos, i huset och är dödligt skadad. Och ni lyckas få upp honom till, till ett rum och tar hand om honom. Och det är här som det visar sig att Ted är inte han han är inte en vanlig pojke. Ingen vanlig pojke nej. Nej, utan han är en 300 år gammal pojke. Ja, precis. <laughs> en 300 år gammal pojke med väldigt starka magiska krafter. Precis. Den här konstiga kraften som han har visat då det visar sig att det är en runa som han har på sin hand som är en av de 27 true runes. Eh uh, och den kallas för Soul Eater. Den är väldigt väldigt väldigt kraftigfull ma kraftig magi. De här 27 eh uh, true runes som man pratar om här då det är alltså det är de här 27 runorna sanna runorna som har skapat universum kan man säga i den här ja. i den här världen och det finns då uh, de, den bästa jämförelsen jag kan göra här för folk i i modern tappning är kanske eh uh, tänka sig Infinity Stones i uh, Marvel universumet. Ja, lite Un så. Ungefär så är det fast med de här 20, med de här 27 runorna istället då. Precis, ett par stycken extra där. Ja, uh -huh, precis. Och de är otroligt kraftfulla de här. Ja. Men de kommer nästan alltid med ett pris också på de som använder dem. Och eh det har ju varit så här då att eh, den här kraftfulla runan, den äter ju på din själ som eh, som Soul Eater påpekar att den gör. Och det är ju så också att eh, det är en tung börda att bära den här för att du kommer alltid vara på rymmen från folk för att det kommer alltid vara kraft eh, power hungry folk som är Folk och liksom... med alltid jaga den kraften. Precis. Så att det blir ju liksom ditt eh, jobb och beskyddaren och problemet men det då är att den håller ju dig också vid liv. Ja. Otroligt länge som sagt. Ted ser ut som en ung pojke men är 300 år. Ja. Och skulle om han inte skulle bli störd här skulle han säkert fortsätta leva och det innebär ju också att du kommer se dina vänner växa upp och dö, växa upp och dö runt omkring ja. dig om och om och om igen. Och och i ett senare spel får ju vi faktiskt träffa Ted. Ja, faktiskt. Typ 300 år tillbaka. Ja, jamänsan. Så att man faktiskt får se honom när han är uh, ung. Ja, ja precis <laughs> när han, när han är ung när han är lika ung som han ser ut att vara. Ja. Så att åh ah, nej, det det är faktiskt väldigt sant. Ehm och det är ju en av de få sakerna som faktiskt är bra med det, med just det här spelet. Det är så här Kodn 4 och det är inte ju jättemycket som är bra med det. Nej. Ehm Men i det här spelet i alla fall. Efter detta så får du ta över den här runan för han håller på att dö. Du får ta över runan och han tackar dig för att du har varit hans enda sanna vän i de här 300 åren. Vilken är en liten klackspark åt hans andra vän i någon av de här 300 åren? Eller hur? <skratt> så är det är lite oskyldigt. <skratt> ja, men i vilket fall i vilket fall så är det liksom lite så där. Ja, ah, men ja, var varje gång som jag tar mig igenom hela den här serien så är det liksom lite så här bara ja, ah, det det det, det, det det griper lite hjärtat. Ja. Särskilt efter som man vet vad som händer senare och så där då. Precis, precis. Men ni måste nu då fly för att ni har inte, inte bara det ni ni fruktar ju beskyddat hed så att ni har ju inte bara gjort det här utan ni har ju för, förrådit landet också nu. Ja, precis haft som han var ju jagad av kungariket. Precis, utan framförallt utan av den här windy då. Precis. Som är eh kungens högra hand. Och magiker. Och, och magiker som som är ute efter den här magin då. Så har så litet. Som har varit där i de här 300 åren som han har haft runan också så att precis. han Precis. alltid varit på rymmen från henne. Och hon eh hon har alltid varit hackig helt. Precis. Så att nu nu och nu är det verkligen så här. Nu har du fått ta över runan. Ni får fly från landet. Ni blir vad ska man säga? Ni blir rebeller för att ni ni ser mer och mer hur det här kungariket har verkligen korrumperat. Bara det både det och att det har taktiker som är fruktansvärt fruktansvärt fula genom att attackera barn för att komma åt andra folk som de vill komma åt såna här saker bränner ner hus och gör allt möjligt. Eh uh, det är inte bra helt enkelt. Ni Nej. kommer fram till att det här det här kungariket som vi ändå har trott på hela tiden, det kanske inte är så jävla bra ändå. Vi kanske faktiskt behöver kolla upp lite grann om det här. I vilket fall som helst ni blir lite rebeller ut of necessity kan man säga. Ja. Och den här rebelfraktionen då det är ju liksom ja, det kallas för Liberation Army för att ni vill befria folket från det här kungariket. –Precis. –Ja. –Ja. Och där är väl där jag tänker sluta prata om själva storyn tror jag. Ja, jag tänkte att... precis säga det. Nu får du inte prata mer om storyn för du spoilar väldigt mycket. Ja, det det är ju inga spoilers egentligen. Eftersom det så det... spelet är så gammalt. Det ja, är inte, det är inte bara det att det är så gammalt utan det är ju det här är ju början av spelet. Det här ja. är de här är de första timman, två timmarna. Ja, precis, precis. Om man inte ska sitta och läsa upp allting då med olika röster som jag bestämmer mig för att göra då tar det ungefär 7 timmar att ta sig hit. Japp. <laughs> yep. Eh, du får i alla fall eh det här händer i alla fall och du träffar du träffar folk och du kommer få ett eget fort som det här Liberation Army kommer bygga upp då Och genom genom spelet så kommer du du får möjligheter att rekrytera folk till ja. till what är din liberation army och och ditt slott. Precis. De du rekryterar, de flyttar in i ditt slott. Jajamänsan. En annan väldigt väldigt häftig grej är ju att vi pratar ju om ett slott, vi pratar om kungariken mm. och att du rekryterar folk till ditt fort. Ja. Så när du rekryterar folk så finns det vissa folk som även tar med sig sin egna armé Precis. eller sitt egna typ banditgäng och såna där saker ja, så. som även då ingår i större arméstrider ja, kan man kalla det ja, vi kan hoppa över hit för jag har faktiskt en liten sektion om det här. Det finns tre olika typer av fighters i det här spelet. Aha. Du har de vanliga liksom eh, random encounter fighters. Ja, klassisk JRPG, man råddar upp, slå varsin gång. Precis. Och de är lite speciella i sin tur också för att det är liksom du har sex personer i ditt party. Ja. Du har en front row och en back row och sedan så har du att de olika personerna kan de har tre olika sorter typer av attacker också, short attack, medium attack och long range attack. Ja, ja. De som är short de kan bara attackera från främre raden och de som är long kan bara attackera från bar bakre raden och de som är medium eh kan attackera från båda raderna. Nej, eh, de, de som är lång kan också attackera från båda raderna, mm. det är bara att han kan skjuta på saker som är på andra raden, på motsatt sida. Ja, bakom. Precis, så är det. Eh så att de har lite olika, ja men lite olika stilar på på hur det är. Så du måste tänka lite granna på hur du bygger upp ditt party. Du kan inte ha sex stycken short range personer för då kommer de om tre stålängs bak och inte kunna göra någonting. Och lite såna här saker. Så att det finns en lite sån där och sen så har du även då runmagierna som du kan använda dig av i det här battle systemet och sen är det som jag tycker är väldigt intressant men det här är att det finns en sak som kallas för free will där du släpper ut de du du får välja det i början på din tur och då släpper du ut alla till att bara attackera vem de vill med en vanlig miliaattack. Ja. Och det gör ju så att de absolut lättaste och lyckligaste fightarna behöver du inte tänka så mycket utan du kan bara ta free will och så så fixar spelet det åt dig. Precis. Medans om du märker helt plötsligt efter att ha kört free will en gång att oj de här de här fienderna var ju svåra, då kan du med en gång bara gå in och börja liksom strategiera lite mer som ja, välja attackerna själv. Precis. Eh, så att det det är det faktiskt systemet är ju unikt i sitt sätt på det sättet också. Men sedan så kommer du till de andra två fighten här också. Då har du armestider som du nämnde alldeles oh, nyss. Ja, de är så underbara. Och där där har vi väldigt häftiga grejer för att det blir lite som en eh Osmos kan man säga, ett jättestort stensaxspåse. Ja, oh. du har tre stycken olika typer. Du har Charge Bow och Magic Attack. Och sedan så har du även en fjärde ett fjärde alternativ som är Other som vi kommer in på alldeles strax här, men du har liksom Charge eh, är bra mot båggar, bågar är bra mot magiker och magiker är bra mot charge. Så att det blir lite så här ja, men vad ska fienden göra? Vad ska jag göra? Och så vidare och så vidare. Och inte nog med nej, utan i de här stora arméstriderna, precis som du sa förut, så är det liksom de här generalerna som du tar med dig eller de här folk som du rekryterar kan ha med sig egna, eget folk. Vilket gör att din kraft växer eftersom du har en större armé. Precis, och hela de här arméstriderna går ju då ut på att du ska reducera den andra arméns nummer. Du har två nummer längst upp. Du har den stora, du, du har liksom, ja... Det, det är typ numret på hur många units du har i din armé. Precis, exakt så. Och det är ju då tanken är ju att du ska bara få bort den andra sidan helt enkelt. Ja. Nu kommer det lite problem här dock. I i hur det här är för att när du skickar in de här arméerna så gör du det med olika av dina av dina trupper. Du har olika eh generaler som kommer gå in i de här grupperna så att om du går in på charge så kommer du ha den här karaktären, den här karaktären och den här karaktären som var i en grupp tillsammans och kör en charge attack ja, med sina Ja, och de är sina... olika duktiga på olika saker. Precis. Eh, och sen har du det här fjärde alternativet då som kallas för Others. Och där, där har du också karaktärer som är bra på olika saker som till exempel tjuvarna som du får med dig. De kan smyga in och titta vad eh fienden ska göra sin nästa move så att du vet var du ska attackera med för att inte förlora folk. Ja, men du har ju även eh vad heter det ett gäng som kan gå in och övertygla motståndarna och gå över till din sida? Du har även ett gäng med med nånting. Jag ska inte säga vad det är för att jag vill inte spoila någonting Nej. alls här. Eh, men nånting som gör så att de attackerar och går kan inte bli attackerade tillbaka och tar ut 25 utav deras armé. Ja så att det det är massa såna här saker finns började. lite häftiga roliga strategiska grejer man kan göra i de här gulliga armesridarna. Ja, och de vill säga gulliga också för att de är jättegulliga för att hela grejen är att du ser det jättejätte jätte utzoomat och du har små små små små pyttesmå gulliga gubbar som är verkligen jättegulliga och söta och bara är där och peppar för att förslå ihjäl varandra. Ja, det är, nej de är, <laughs> de låter otroligt gulligt och de ser otroligt gulligt ut. Ja. Det är helt fantastiska rider. Det är det och det är ju den det är ju den charmen som Tyvärr försvann i de andra spelen sen när de ja. började med det här taktiksystemet. Jag tycker att taktiksystemet är roligare eh att spela men jag tycker att mycket av charmen försvann i det här. All charm i arméstridern försvann när de ändrade det. Eh mm. uh, jag jag tycker ju att uh, det roligaste arméstriderna du har det är i Psychodynet. Mm. Och de andra är uh, jätte jätte jätte det hemskt dåliga enligt mig tycker. <laughs> När det kommer till just armesridarna. Ja ja va. Ja. För att de de totalt förstörde dem och tog bort allting. All all feeling mm, försvann all, för mig. Allt all gulliga och all all feeling som man hade. Ja, liksom, inte bara det gulliga utan all feeling är medsriden försvann. Mm, mm. Nej, jag jag kan köpa det. Ja. Jag kan köpa det helt. Absolut. Där av anser jag då att ettan är bäst. Mm. Och sen är ju en annan eh, fantastisk sak med ettan mm. är ju att ettan faktiskt inte är en bara hittar på eh uh, historia. Det är ju faktiskt en gammal uh, mm. folklore. Ja, jag menar sen, det är en gammal uh, kinesisk novell som kallas för The Water Margin som också handlar då om att jag, jag tror att i den här nu är nu är jag inte helt säker men jag tror att det är så att det var 105 män och tre kvinnor som uh, gick ihop för att uh, gå till uh, liksom attack mot uh, styret då. Ja. Det är ju ingen det är ju ingen ordagrann rip off så där, men Nej. den är baserad på den den folkloren. Ja, precis. Och det är ju härifrån hela den här grejen med 108 Stars of Destiny kommer ifrån också. Och det är de här 108 karaktärerna som du ska samla ihop in ja. och rekrytera då. Ja. Precis. Och det roliga med just de 108, det är ju att det finns ju faktiskt fler än 108 karaktärer att samla ihop. Ja ja, det gör det ju. Men det är 108 stycken av de som är star, uh, Stars of Destiny. Destiny, precis. Och det fantastiska med det här är ju att uh, i princip det enda kravet är att man har med sig min karaktären mm. sen kan man blanda och mixa lite li, lite helt vilt. Mm. Det är vissa uppdrag som måste de här editerna och detta men för det mesta så kan du blanda helt helt fritt. Ja, ja, precis, precis. Och det har ju sina fördelar och nackdelar. Det har det definitivt. Det har det definitivt. Men eh innan vi går vidare här så ska jag bara nämna också att i de här eh, armestridna, ja. det finns ju stora konsekvenser också. Ja. Oh, ja, o jo det gör det. För att de här om du skickar in de här eh, arméerna fel och de får storstryk, då kan den generalen fördana liksom armén då dö, vilket gör att du du inte kan samla ihop det här 108 Stars of Destiny då. Precis, de är permadöd. Permadöd precis som i Fire Emblem och andra sådana spel. Ja. Och anledningen till att man vill samla ihop alla de här 108 karaktärerna då är för att du får lite speciella grejer på slutet då. Jo. Ja. Det är lite speciella saker som händer. Ehm Ja, och men precis som du säger här liksom de de här 108 karaktärerna det är sån såna som du måste ut i världen och hitta. Så att du måste ju gå ut till alla ställen när du pratar med folk och man ser ganska tydligt vilka som är cookie cutter karaktärer och vilka som är de här karaktärerna som du kan prata med och samla in då. Ja, de skiljer sig lite från mängden. Mm, och framförallt även när du pratar med dem för då får de porträtt. Ja, precis. Eh det är inte alla som har porträtt, är inte nödvändigtvis att du kan rekrytera, men alla som du kan rekrytera har porträtt. Ja, så kan vi säga. Så att då det finns allt möjligt och sedan så är det ju så också att det roliga med de här karaktärerna som de samlar in alla är inte så folk som du har med dig i strid många är det. Men alla är inte såna utan vissa här att de har en shop i ditt eh, i ditt slott eller att de har storage unit i ditt slott eller ja, att de eller har att de har inne i ditt slott. Ja, precis, eller att de kan teleportera dig jo, ja. är det inte någon som är ansvarig över badhuset också? Jo, precis. Ja, <laughs> titta, jag minns lite, du... det är många år sedan jag spelar, men det mm. det sitter kvar. Du har en karaktär som bygger ett badhus åt dig. Ja. Och har han dem det? Och det är det han gör. Jo. Ja. Han är inte med oss, han är inte med och slåss på något sätt. Utan han har bara det här badhuset och det är bara du kan sätta det där inne och relaxa. Ja. I spelet. Och sen har du även en Har du ingen av... funktion? Nej. Nahoj, jo, har du inte lite speciella dialoger där inne? Jo, det kan då. Ja, precis. Så lite funktion har det om man ja. gillar så här lite extra lore och sånt. Ja, precis. Sen har ju du en av mina favoritkaraktärer du kan samla in också som jag inte har skulle namnet på. Ja, så. Eh, han som sätter upp tärningsspelet. Ja, just det, precis. Det finns nämligen ett litet minigame, eller ja. det finns ett par olika minigames, men ett specifikt minigame går ut på att man ska slå tärning. Det finns lite ett antal regler i det här spelet mm. och Jag jag spenderade otroligt mycket tid uh, i det här spelet när jag var liten för mm. att jag tyckte det tärningsspelet var fantastiskt roligt och ja. det gjorde mig snorrig i spelet för att jag var duktig på det. Ja precis. <laughs> <laughs> det det är ju det det är ju ett av de absolut mest effektiva sätten att tjäna pengar på i spelet. Det är att spara precis innan du spelar det här och sen bara satsa jättemycket pengar på det här spelet och hoppas på att du får får en storm som är eller antingen att du får en storm eller att de får en negativ storm som är liksom 1 2 3 och då om du får 1 2 3 på tärningarna de här tre tärningarna som du slår så eh så måste du betala tre gånger det du satte in. Ja eller det du satsade. Och lika så om du vinner, men står om då 4 5 6, då måste du få eller då får du tre gånger det där du får du tre gånger det du satt in. Precis. Och du vinner med en gång när det händer också. Ja. Och som som Ultrafil sa, du du kan ju alltid spara innan och liksom lo, reloada och sånt. Mm. Det gjorde inte jag när jag var liten, men jag lyckades ändå bli snorig. Ja, jag menar sån. Ja, absolut. Eh uh, och det vet jag ju att du hade jättetur med det här spelet. Du ja. visste visste precis vart du skulle kasta den för att det den så här mätare som går fram och tillbaka. Jag minns det här så tydligt. Ja, jamen. Fantastiskt. Ja, men jag jag fastnar ju alltid för såna här minigames. Det ja. var ju likadant. Jag jag har ju väldigt ont av Final Fantasy 8 ja. som ett exempel då. Ja, ja. Men jag älskar verkligen kortspelet i Final Fantasy 8. Det ja, var ju det fantastiskt är, roligt. Det är sjukt kul det kort kortspelet faktiskt. De hade ett kortspel i Final Fantasy 9 också. Det är inte riktigt lika kul Nej. men men det det är bra, det är bra det också visst men. Men sjukt god den var det va? Sjukt god den var det. Precis. <laughs> eh, jo, precis. Du som ni ihop de här då. Eh, är smeder. Ja, precis. Också. Och det är ju också en liten kul grej för att hela tiden så är det ju så att du har du har det vapnet på den karaktären som liksom kommer in. Du kan inte equipa olika vapen och sånt. Utan här är det då att du har samma vapen hela tiden som du får uppgradera tills du får liksom starkare och bättre vapen hela tiden där då. Ja, i men. Eh uh, och det är samma vapen som du slåss med he genom hela spelet på de olika karaktärerna, men eftersom du har liksom 90 karaktärer att välja på så finns det variation i i stridarna också så att säga. Ja, precis, precis. Och sen är ju det här slottet som jag nämnt och det det är ju Vad ska man säga? Det det är din bas. Mm. Det är därifrån du du du börjar dina missioner så dylikt. Liksom. Mm. Absolut. Så är, så precis så är det. Eh uh, så att det är ju därifrån allting så, så fort du har fått det här slottet så så eller din det här borgen eller vad man ska kalla det för. Så så är det liksom där det där det är därifrån allting utgår sen. Ja, det är din det blir din uh, ska vi kalla det gathering hub. Ja. Mm. Precis. Uh, hub. Eh uh, och speciellt sedan när du får uh, det det finns två stycken personer som har hand om teleportering. Du har en som teleporterar in dig och en som teleporterar ut dig kan man säga. Ja. Och när du har den här blinking mirroren som blink som kan ta in dig till slottet och sen så träffar du på en karaktär som heter Vicky som kan skicka iväg dig, då då har du liksom då är det ännu mer att det blir din centrala hubb kan man säga. Ja, precis, precis. Och en an ett annat gäng som vi inte nämnde på tal om de här chopper och badhus och allt sånt där, det är i mm. båtbyggarna. Båtbyggarna, ja precis. Ja, för att eh, ditt slott är ute på Nöja. Ja. Precis. Ja. Mer än så säger vi inte. Nej, nej precis. Nej, och de... men båtbyggarna är roliga. Ja, jag menar sån där är de. Och sen är det ju så också att alla de här karaktärerna kan du gå runt och prata med i slottet. Ja. Det finns fysiskt i slottet alla som du har rekryterat. Och där kan du få massa backstory och så vidare och så vidare. Och det som jag gillar med det här spelet jämfört med många andra spel, det är att det låter dig verkligen få tiden och tar tiden att låta dig få känna och lära känna och älska karaktärerna i det här spelet. Ja, om du vill. Om du vill senast så har du även de karaktärerna som som är liksom det är ju så att det finns vissa karaktärer som är huvudkaraktärer. Ja, det är ju så det. Är. Det blir ju så in i historien. Och och och framförallt så är det de du kanske åkte med i från början då, de de som vi pratade om här i början. Ja. Eh de, de som var trotjänare för för den här generalen. Och, ja, vi nämnde ju faktiskt inte deras namn. Det gjorde vi faktiskt inte. Det kan vi ju göra. Det är de som du träffar på i början här. Det är ju Ted då den din som dör. Och sen så har du eh Pan, Grêmio och Kleo. Ja, Ivan som är följer med dig. Liten enkel notis på Cleo uh, när jag, när jag var liten för att vi var ju väldigt små när vi spelade det här spelet första gången. Ja. Så hade jag faktiskt en liten crush på Cleo. Nej. Ja. <laughs> ja. Ja, jag tror du alltid att Cleo var en pojke. Nej. Jo, det tror jag. Eh, <laughs> <laughs> uh, tills senare och då insåg att okej, okay, ja men så är det inte. För att det det är en annan sån sak som de är väldigt uh, som är väldigt kul med det här spelet, det är att de lägger väldigt lite vikt på vilket kön eh, karaktärerna är. Precis. Eh så att karaktärerna kunde minst lika väl varit så att Claire kunde minst lika väl varit en pojke. Ja, men... det hade inte gjort någon större skillnad. Nej, precis. Så att det det är pojkarna kan vara flickor och flickorna kan vara pojkarna i det här spelet. Ja. Det är alltså, ja ah, jag gillar det. Jag gillar det också jättemycket. Eh och det här är ju så himla långt innan det här det all, allt det här med kön och dylikt blev stort. Ja precis och så att de redan då hade det soppas, ska vi kalla det könsneutralt. Mm, det tycker jag vi kan göra. Tycker jag var fantastiskt. Och inte bara det utan även i liksom någonting som är baserat på gammal traditionell kinesisk grej och är väldigt liksom utspelas i ett väldigt traditionellt Japan kan man säga. Ja, precis och ändå var soppas könsneutralt. Ja, jag tycker att det är jättehäftigt. Ja, det är skitcoolt. Så att det tycker jag också är en sak som behöver lyftas fram lite. Ja, grann. lite extra credit de för det. Precis. Så att nej, det det det delar jag och sedan så är det ju väldigt eh väldigt kul att eh, det finns ju vissa såna här liksom relationer mellan de olika karaktärerna ja. som man som man lär sig att älska liksom. Ja men den här personen pråkar alltid med den här personen men de älskar varandra ändå och såna liksom ja, sån saker så att ja, sånt så är jättekul också. Nej jag, jag, jag gillar det. Och alltså ja nej. Det. Hela psychuden serien är fantastiskt. Alla spelen har sin lilla skönhet med sig. Ja, det, det måste ju man faktiskt erkänna. Ja, precis. Och det är lite så också att det här är ju det här är ju ett spel som är i som ska säga pixel 2D grafik alltihop. Ja. Eh och det roliga med detta men men det är att anledningen till att det, är det, både ettan och tvåan är för att eh skaparen gillade inte alltså hur regissören gillade inte 3D grafiken. Ja. Tyckte inte den var on par med historien som han ville berätta, så då tyckte han att det är bättre att vi gör det med högre upplösta sprites istället för att göra det med Ja. Jag tycker det är ett bra val. Väldigt väldigt bra val. Det finns ju tre saker eller fyra saker som jag tror är liksom så här, men min min lista på liksom ordningen på saker som är viktigt med RPG-spel och det är först och främst så är det storyn. Ja. Sedan så tycker jag att det är viktigt med ett battlesystem. Å ja. Eh och sedan efter det så tycker jag att musiken är fruktansvärt viktig. Jätte Det är liksom viktiga viktiga viktiga grejer och musiken i det här spelet är helt fantastisk. Ja, åh ja. Det är så här keltisk blandning med traditionell japansk musik. Det fantastisk, är fantastiskt, fantastiskt. Riktigt grymt. Riktigt riktigt bra. Som någon slags wedge musik på något sätt. Och sedan slutligen kommer ju liksom grafiken då. Det är det är ju det sista jag tänker på egentligen. Ja. Eh, oh. sen är det klart att grafiken ska vara snygg. Eh. Ja, det är ju alltså en väldigt stor bonus. Ja, det är det är ju, men är storyn, gameplayet och musiken bra, så spelar grafiken inte så stor roll för mig. Det beror på vad det är för grafik. Ja, alltså, men ja, men jag menar det alltså 457 precis som vi pratade om, det är inte snyggt. Ja, fast det var ju fantastiskt snyggt på den tiden. Ja, idag är det inte snyggt överhuvudtaget. Nej, men jag kan ju fortfarande, jag skulle fortfarande kunna spela ett sånt spel idag. Ja. I fall det har en bra story. Ja, fast inte om det var nytt hade jag inte kunnat döra. Nej, ja, jag hade kunnat göra det. Ja, jag hade inte klarat det. Okej. Okay. Ja, nej, <laughs> det var kul. Ja, men. Ja, i alla fall så är koden är en det är en berättelse om rättvisa, korruption, vänskap, krig, kärlek. Kärlek, död och att ändra sitt öde kan man säga. Ja, det har lite allt i sig. Ja, och det mm. jag skulle vilja säga att det här är nästan alltså det är min definition på ett episkt spel. Åh ja, det är det. För att det är så sto alltså allting är på en så stor skala samtidigt som det är på en så väldigt personlig skala. Ja, precis, väldigt bra sammanfattning. Så, ja, nej det spela spelet. Jag gör det. Bara gör det. Om om ni inte har det så kan det vara lite knepigt eh har jag kommit fram till för att jag trodde att det fanns på PSN. Ja. Visas sig att det gör inte det till PlayStation 4, det gör det till PlayStation 3. Ett PlayStation 3 finns det till. Men ja. jag vet inte om PSN stöder PlayStation 3 längre. Nej, det vet inte jag heller om de har slutat med det eller inte. Men det finns till till PS Vita finns det ah, att få tag nice, på. Nice. Så att det går att få tag på fortfarande i i ny vari variant. Och sen så har vi hela tiden Cyberden Revival som försöker får nya saker hela tiden och det finns partitions och allt möjligt för att våda till både GOG och till Steam just nu. Ja, ah, det vore ju fantastiskt om du kunde komma till Steam. Och då är det 1:an och 2:an som jag inriktar mig på framförallt då. Ja, i man. Och det är ju de spelen som jag framförallt råder folk att spela. Ja. Jag gillar... börjar med att köra 2:an sedan mm. och sen kommer ni förstå vad jag menar med att 1:an är mycket bättre. Precis. Eh jag tycker fortfarande då att 2:an är bättre, men det är det... okej okay att du har fel. Ja, <laughs> tack. Tack så mycket. Eh och sedan så gillar jag ju Femman jättemycket också. Eh det har ju har ju jag jättestora problem att få tag på nu också en kopia som jag faktiskt kan spela med tanke på att jag inte har en regionsfri eh play, regionsfri PlayStation 4. Ja, och det får jag faktiskt erkänna att jag har inte spelat Femman. Nej. Eh det är väldigt skärmit också. Eh måste jag säga, väldigt väldigt skärmit. Och återigen då, det är det tycker jag att de har fått ihop den här balansen mellan eh en en väldigt personlig story och en väldigt stor grej i så att Ja, samtidigt. de har gått lyckas gå, gå tillbaks med till ettan och tvåan. Precis, jag tycker ah, det och det är därför som jag gillar femman på liksom on par med de här två också ah, så okay, att den ja. den är där och liksom nosar liksom lite de i här hälarna på något sätt. Ja, ah, nice, nice. Men de som andra två tyckte jag tappade lite där, speciellt fyra. Ja, ah. speciellt fyra. Jo, jag har hört väldigt mycket negativt om både 3 och 4. Ja. 3 är wonky och alltså det det finns mycket mer än så med det som är bra. Ja. Ah men fyran kan jag inte säga så mycket gott om så därför pratar jag inte så mycket om det. Nej. <laughs> I vilket fall så om ni kan få tag på det så gör det. Om ni har möjlighet att få tag på alltså att spela PlayStation spel alltså ni har en gammal PSX eller så så finns det ju att få tag på både ett och två antal till till den konsollen så har ni chansen att spela det och så ta den. Ja, och de här titlarna både ettan och tvåan var ju ingenting som slog jättestort genom världen Nej. så därför så är det inga direkta retropriser på, på dem utan de går och får tag på till ett väldigt fint pris. Ja, det gör de eh och många eh Och glöm inte att PS2:an är ju faktiskt eh kompatibel med PS6 spelen. Ja just det, precis. Så att nu har ni en PS2 som kan spela de som kan ni även spela. Så den. kan ni fortfarande spela PS6 spelen. Mm, precis. Det det är väldigt sant. Det är väldigt ja. sant. Så att eh, ja, nej, gå ut och om ni inte har det igen, förök skaffa Psyko den. Det är helt värt det. Ja, absolut. Det är värt varenda krona. Eh jag jag det, det finns inget spel tror jag eh som jag kan rekommendera mer än Psyko den 1 faktiskt grymt grymt. Ja. Med detta så lämnar vi Sakura. Ja, det gör vi. Vi lämnar Sakuraen bakom oss och går in på lite nyheter igen. Ja, det ja. tycker jag verkligen. Nyheter är alltid roligt. Ja. När det är våran nyheter i alla fall precis. för vi har ju spelnyheter. Vi har ju spelnyheter. <laughs> vi har vi försöker bjuda lite alltid lite spelnyheter varje avsnitt så där. Ja, precis. Eller spelnyheter och spelnyheter, spelvärd nyheter. Ja. Det är, det är ju ja. inte bara själva spel i spel utan det är ju faktiskt saker som händer omkring i spelvärlden. Ja, precis. Som till exempel så så vet det 20 september. Mm. Så så gick ju Ver, uh, The Verge ut med att uh, Twitch har nu blivit blockerat i Kina. Ja, just det. Ja. Ja. Det uh, Twitch själv va vill inte kommentera så mycket på det. Nej, vill dem inte. Okej. Okay. Men uh, det som har hänt är i alla fall att Twitch nu har blivit blockat både webbsida och appar i Kina. Ja, och, och vi vet inte riktigt varför. Nej. Men vi vet ju att att Kina är lite emot sociala medier. Precis. De har ju redan blockerat både Twitter och Facebook. Precis. Så det var väl inte så chockande att Twitch till slut skulle bli blockat heller? Nej, antagligen inte. Det kanske är ett sätt att ja. Ja, och det roliga då med att de har blockerat det här då, det är ju att under augusti så var Twitch appen den tredje mest populära appen i hela Kina. Oj. Ja. Ja, men det är klart om du inte kan använda andra sociala medier så så kanske det är ändå liksom att ja, men plus att någonting som vi vet är populärt över hela Asien. Mm. Det är ju e-sport. Ja. Vilka sänder e-sporten? Ja, det är klart att det är för det är Twitch. Ja. Ja. Så det är ju klart att folk använder Twitch i Kina. Mm. Oj, vilka siffror de kommer tappa. Ja. Twitch oh. kommer ju sänkas jättemycket i användare. Ja. Men jag antar att vi vi vi pratar ju om Asien då med rätt duktiga när det kommer till teknik mm. så 90 av dem kommer att sitta på VPN:er. Antagligen, antagligen. <laughs> sitta och twicha fotbollen ändå. Ja, herregud, det <laughs> så så är det ju med just när vi pratar om Facebook och Twitter. Det är väldigt mycket sånt som händer där också. Ja, precis. Det det det, precis. Inte, det det är inte det är inte det är inte nytt för dem egentligen utan det är ju bara att Ännu en har blivit blockad. Och ja, ännu precis. en kräver VPN. Ja, så att det är lite li lite mer så här så liksom. Ja, och snart. Är det är ju inte långt för en vi här i Europa åker på eh och ända oss av VPN:er också. Nej, precis. Det är 2019. Ja, det. Så går går ju de nya EU-stadgarna igenom då där vi inte ska förhandla oss av memes och såna här saker. Precis, precis. Eh och länkskatter och allt möjligt vad det var. Ja, massa massa dumheter rent av. Ja, det är exakt vad det är. Det det, det... känns som att hela EU-parlamentet bara består av gamla stofiler. Ja, det det känns lite som att det här är ett förslag som är innerröstat med med hjälp av folk som inte riktigt vet vad det är de har röstat på. Ja. Det det är folk som inte använder PC. Ja. Sen så är det så också att det ska också nämnas att det kommer vara i i ett arbete nu framöver så är det väldigt mycket addendum om eh vad som ska ändras, och vad som ska få tillåtas, och vad som ska få detta och detta, vad som ska få speciella eh, speciella utrymmen och så vidare och så vidare. Och sen så är det ju också så att eh alla land alla länderna i sig kommer ju ha ansvaret för att se till för hur mycket det här ska enforce alltså mycket det ska pushas på. Ja. Och Sverige som land är väldigt väldigt emot på de här eh, reglerna i allmänhet eh, hos våra politiker så att det finns fortfarande ganska mycket hopp om för oss och om oss som bor här i Sverige att det inte kommer vara så stora förändringar överhuvudtaget. Jag har ju inte så mycket hopp när det kommer till våra politiker överlag. Nej, nej, kanske inte. Men men, men det, det det är som de har lyckats göra mig besvikna många gånger. Jo, men men här, men just den här gången så tror jag faktiskt att eh, det kommer vi kommer inte se så så stor förändring i Sverige. Jag håller tummarna för det gör jag, men ja. jag tänker inte ta ut någon seger för jag sätter. Självklart, självklart inte. Eh Selan så är det ju också så att eh, ja det det kan ju också bli helt tvärtom. Man vet Ja, det det man vet ju inte. Man, man vet, vet ju inte. Man vet ju inte. Men men det fick vi in lite politik där också ja. utan, utan att säga någonting politiskt. Ja. Aha. Uh -huh. uh -huh. Det är vi nästan vi är ju professionella på det här nu vet Jaha, du. Jaha herregud. I alla fall. Ja. Det plockar ju nyheter i alla fall. Precis. Andra tråkiga nyheter då är ju att Telltale Games lägger ner. Ja, precis. Och det är ju väldigt synd. Det är alltid tråkigt när ett spelföretag lägger ner. Ja, och då må ju faktiskt gått i konkurs. Jo, ja, de har ju konkerat. Ja, så nu nu nu blir det kanske inte så många mer Walking Dead spel. Nej, precis. Men det var ju faktiskt så att det är det, det fanns ett Twitter-inlägg som kom ut 3 dagar efter att de gick ut med att de har konkerat och där de pratar om i att det finns potentiella partners som har gått ut och sagt att vi vill jättegärna hjälpa er att eh, få det här spelet att eh, få, få ut de här två sista avsnitten utav The Walking Dead så att vi kan avsluta den serien. Ja, precis. Vi hoppas på det i alla fall. Så vi hoppas på det. De kan inte lova någonting säger de i det här nu, men eh, de jobbar de gör sitt bästa för att det här The Final Season utav The Walking Dead ska få ett avslut. Jo. Ja. Och det finns ju ett annat storspel också som har oroat folk lite lite där ute. Mm. Och det är ju att Netflix hade ju ett samarbete med dem för att göra Stranger Things-spelet. Precis. Eh och då undrar ju folk lite också där att aha, vad blir det i Stranger Things-spelet nu då? Mm. Eh mm. då har faktiskt Game Reactor gått ut och rapporterat att Netflix tänker fortsätta Stranger Things-spelet utan hjälp av Tailtail. Ja. Och det är ju lite kul att att det ändå finns ett ett sånt intresse ja, att, att precis, fortsätta på det, på det här projektet. Sedan så är det så att andra spel som har varit utlovade till exempel Wolf Among Us 2 kommer ju aldrig komma ut och så vidare och så vidare. Det är ju så också dock att de det stannade 25 stycken eh anställda fortfarande kvar och ska göra färdigt det de kallar för obligationer till The Board och eh, Partners som de har. Ja. Det vill säga att de kommer de har väl vissa kontrakt som måste i slutföras inom Ja, som de, måste fullföljas. Precis. Eh för att de inte ska bestämda antagligen så att men de de jobbar verkligen på på sparalåga nu och kommer försvinna efter att de är färdiga med de här obligationerna. Jättesynd. Jättejättesynd. Tyvärr händer det ibland med företag. Det är så. De har funnits sedan 2005. Mm, när startar de sitt, eh, sitt sitt företag? De har varit väldigt baserade i storytelling i spel. Någonting som de tyvärr känns som att de har tappat lite granna för att de inte har de har satsat nästan bara på story och väldigt väldigt lite på sin grafikmotor som har inte ens hade fysikstöd för en typ 2014 eller nåt sånt där. Ja det är ju det är insane. Ja det är jätte <laughs> jättekonstigt så att ja. sånt men ja, mycket av de här problemen är väl sånt som kanske då har kommit tillbaka och bitit dem i skärten nu då. Ja, precis, precis. Det är någon slags moderna peka-klicka-spel tillsammans med lite quick-time-event-aktiga saker som påverkar storyn och sen sedan också då tar de besluten som du har tagit med sig in i senare säsonger utav det här spelet och gör så att de här sakerna som du har gjort påverkar andra saker som kommer senare och sånt där. Så att de har ju varit väldigt, väldigt interaktiva på det sättet, eller vad man ska säga. Vart bra på sitt sätt. Men sedan så är det så då att de blev väldigt väldigt kända för sin Walking Dead serie som jo. de gjorde. Och det är ju så att eh, i och med detta då så insåg de att ja oh, men det finns mycket pengar att tjäna på uh, såna här såna här spel. Så de köpte upp massa rättigheter till uh, saker som Borderlands och Batman och Minecraft och Game of Thrones och så vidare och hoppades väl på att de skulle tjäna lika mycket pengar på det som de gjorde på Walking Dead. Men det har väl inte riktigt varit sant. Nej eh utan det är väl lite så att det spelar inte så stor roll hur eh, hur, hur mycket namnen du har bakom dig har du inte gjort ett bra spel så kommer det inte kommer du inte sälja lika bra. Nej, precis, precis. Och då kan ju man spekulera lite och så här då i efterhand att ja, det är väldigt dyrt att köpa alla dessa licenser. Precis. Kan kan kan Dan Tamben var en av anlningarna som har skyndat på en konkurs. Jag tror det. Jag, jag om jag får liksom gissa lite här bara. Ja, det är liksom det bara, då, bara spekulationer. Så, precis, så tror jag att det kan vara en av utav sakerna för att ja. de de fick inte igen lika mycket av de pengarna som de kanske hade hoppats på som de spenderade för att få ute. Precis. Sedan precis. så ska du hela tiden betalas lön och så vidare och så vidare. Och samtidigt så måste du så har du också liksom du har ju backers, alltså du har ju backers, eh, sponsorer och så vidare som som går in med med pengar eh och publisher och så vidare som går in med pengar och säger att ja ah, men vi lägger in lite pengar här så kommer vi få ut mer pengar sen av er för att det är ett jobb. Ja, och så får inte de om det, då backar de ur. Precis. Eh och det blir ju lite så när du har sån här unika och nischade spel som de har gjort här. Ja. Det är inte en lika stor marknad som EA:s AAA-marknad liksom det. Nej, precis, det är så enkelt där, va? Så så enkelt är det. Och ja, den 21 september så gick de ut på Twitter och sa att de kommer lägga ner då. Ja. Så att ja, nej, första gången som jag fick upp ögonen för dem var 2006 tror jag. Och det var när Sammen Max Saves the World kom ut. Och då spelade jag det till Wii. Ja. Eh och då spelade jag bara de första två säsongerna, eller de första två av avsnitten utav första säsongen. Eh för att de det är ju så att de har ju släppt alla av sina spel har de släppt eller de flesta av sina spel har de släppt i episodisk form så den släpper en episod och sen så får man vänta tills den kommer nästa episod och sen får man vänta tills den kommer nästa episod så får man vänta och sen kommer nästa episod och så är det spelar slut liksom. Mm. Eh jag är inte jättefan utav det konceptet. Jag tycker inte att det är ett bra sätt att lägga upp ett spel på, speciellt inte om man köper ett season pass och du får liksom ingen garanti att allting kommer funka precis som nu. Vi vet inte om del 2 eller del 3 och 4 kommer av The Walking Dead. Nej, precis. Och det så kunde det ha varit med vilket av annat av de här spelen som helst. Eh och sen så är det ju också dyrare för att du betalar ju även fast du inte betalat fullpris för de här episoderna så betalar du liksom paketpriset för alla sen då. Ja, precis. Kommer ju bli dyrare. Så att om du inte köper ett season pass och då vet du inte var du kommer få för kvalitet i framtiden händer. Nej. Så att... jag ogillar judana sorten spel över lag. Mm. Gör ju ja, jag. Ja. Så så jag kan ju inte nämna ett enda tal till spel jag har spelat. Nej, jag har ju spelat eh t.ex. Monk Island. Ja, som kom 2009. Och då var det ju då var liksom samma sak det är det var ju liksom episodiskt äh, episodiska sp äh, episodiskt spel. Ja, jag gillar inte det. Här. Usch. Nej, ja, jag, jag gillar ju inte, inte framförallt så är det också lite så att varje episod måste ju ha en början och ett slut och så att det blir liksom fem stycken små korta historier istället för en lång historia som kan liksom bindas och knytas ihop. Så kunde har blivit mycket bättre. Precis. Så att jag gillar inte det, men jag måste ändå erkänna att Humorn har varit on point i The Monkey Island spelen och hur ska jag bo heter det The Walking Dead spelen har haft en bra bra story och så vidare så att storyn är ju det de har lyckats med allt annat har de inte lyckats med. De är bra storytellers. De är bra storytellers så mm. det ligger väl lite i deras namn Telltale ja. Games liksom så att Ja <laughs> precis precis. Så att förhoppningsvis det jag hoppas som kan vara det bra som kommer ur det här är att de som har den här story berättad delen i sig kommer in i andra företag och ger dem bra stories till Prec deras bra spelmekanik. Precis. Så att det finns jag tycker att det finns ett ljus i slutet av tunneln för jag gillade aldrig riktigt företagets eh, tankesätt på nej. från början. Allting handlar ju om hur man vinklar det, hur man ser det själv. Precis. Och och därför blir det här För det det är ju som du säger de är ju väldigt duktiga storytellers och och det kommer ju finnas många andra spelbolag som gärna vill anställa den här personalen. Absolut. Det kommer Så... ju, och alltså erfarenhet är ju erfarenhet. Ja, precis. Och det är ju inte ett det är ju inte ett företag som inte du har hört tala om heller utan det är nej, ju som de, de är du de är, ju, de är ju, kända. Ja mycket. ja, fastän jag inte faständera spel inte har varit för mig mm. så har jag ju fortfarande vetat vilka spel de gör och och och vad det är för företag. Precis, precis. Så att ja, nej, det det finns fortfarande ett hopp i slutet av tunneln. Eh det är aldrig kul när som sagt ett företag lägger ner än fast det kanske inte var våran grej. Så är det aldrig roligt men det finns lite det finns lite ljus där och vi, vi jag, jag tror att det här kommer leda till bättre saker för spelindustrin i allmänhet. Ja, och sen så vet man inte alltså folk kan ju köpa upp deras licenser också. Definitivt. Så vi, vi kanske får se andra såna spel också? Det är inte omöjligt, Nej. det är inte omöjligt och det är inte omöjligt att, man, att de faktiskt att folk köper deras eh, deras motor och till och med tillverkar dem i det sen. Ja, så det eh, vi, vi får se vad framtiden visar. Precis, precis. Och för att hoppa över till lite roligare nyheter. Ja. Så är det så att eh, ett spel som vi har pratat om en massa, ja. som vi har peppat för en massa som är Tetris Effect har äntligen fått ett release datum. Tetris Virtual Reality. Ja. Eh du kommer även kunna spela det här utan virtual reality. Det kommer till PS4, den Eh vad sa jag nu? Den 9 november. Men det är inte lika häftigt. Feller det... häftiga grejen är ju att spela Tetris i virtual reality. Ja ja, jag håller med. Det är helt på den fronten. Ja. Men men det går fortfarande att köpa det ja, ändå man vet. Ja, men det inte... är ändå ett plus att man kan välja. Ja, jag är medsinn. Möjligheten finns. Ja, jag är medsinn. Men eh PlayStation VR är ju någonting som man kanske måste prova snart nu då. Oh ja. Så att det eh, nej, det det ser ju det ser verkligen verkligen, verkligen framåt. Och sen inte bara placejun VR utan virtual reality överlag. Det börjar bli dags att ge sig in i den andra sidan nu. Jajamänsan. Det det börjar faktiskt vara det och det är någonting som jag tycker är jättekul för jag har skrivit artiklar och grejer om hur jag inte trodde att det här skulle hända och sen så hände det ändå och jag är så jag är så lycklig att jag har bevisats fel. Ja, jag håller med, jag håller med. Och någonting som är ännu roligare det är ju att det, när ni lyssnar på det här avsnittet dagen innan mm -hmm. så så har ju level up haft sin medlemskväll. Det det är vi har prova på då för för, för virtual reality. Ja, jamensan, så nästa gång så kommer vi säkertligen prata om det. Ja, absolut. Så det vet ni, liten hint inför nästa avsnitt då kommer vi prata lite virtual reality åtminstone där. Ja, och då kommer ju båda av oss att testat på det också. Ja, och jag kommer äntligen få testa Beat Sabers. Ja, ja men, <laughs> jag med. Det ser oh, så mycket fram emot det. Ja, jag också herregud. Och det, det ska vara lite tävling i det till och med också. Ja, lite turnering så där. Ja, det ska se. ja, det ska bli fantastiskt ja. häftigt. Vi får vi se vem som är bäst? Är, är man Baja eller Ultrafeel bäst? Det är antagligen du eftersom ditt musikspel. Du menar du menar det här med att jag har taktkänsla och jag och inte är tondöv. Ja precis. Ja. Jag har verkligen taktkänsla och säger att tondöv på det. Ja, det är jättebra. Ja, är perfekt för rytmspel hell, ja, enkelt för precis, dig. Precis. Ja, precis, ja. precis. Ja, men om vi fortsätter med nyheter. Ja, men så, så är, står ju vi inför stapeln för BlizzCon också. Just det. BlizzCon kickar igång 2 november. Ja, det är ju en, en fis bort som du så in, ja, uttryckte precis. dig. Ja, precis. Jag uttryckte det innan avsnittet här <laughs> att BlizzCon bara är en fis bort. Ja. ja. Och inte bara BlizzCon är en fis bort utan även våra trettionde avsnitt. Ja, vilket vi kommer sända live för alla som inte har fattat det än? Ja, precis, vi kör tror ni Varjo's, det är svårt att missa. Yeah. Men jag har inte så mycket nyheter om BlizzCon faktiskt mm. för att jag tänkte att vi kommer ju säkert göra ett lite BlizzCon avsnitt senare om det. Det Själv, självklart kommer det. Men någonting som jag försöker hålla ögonen lite på. Mm. Det är ju World of Warcraft precis. För att jag är ju väldigt intresserad av det här med World of Warcraft Classic som de har pratat om. Mm -hmm. Eller som jag kallar det, Vanilla. Vanilla, det är det jag kallar det för också. Ja, och det roliga då med BlizzCon det är att om du åker på BlizzCon så kommer du få testa World of Warcraft Classic. Ja, så jävla häftigt. Ja, och inte bara det. Om du har köpt en av deras virtuella biljetter ja. så kan du även dra ner det hemma och Nej. testa det hemma. Ah fan vad kul. Ja, det tycker jag är fantastiskt. Det är ju ashäftigt. Så alla med biljetter kommer ha möjlighet att testa det sweet. Jo, ja, helt perfekt. Jag har ingen biljett, men jag tycker Nej. ändå det är ashaftigt. Jag har inte heller någon biljett, men det är som sagt det är, det är jättekoolt och ja. eh jag jag läste någonting om att det är inte bara där du får det, du får massa andra saker också. Bland annat så kommer du få ett eh, ett skin till någon Overwatch karaktär. Jag vet inte vilken. Jag varken jag är ultra feleg är ju direkt Overwatch spelare. Nej, precis. Men, men vi ska bli där efter den här månaden. Precis för att uh, Humble Bundle monthly släpper Overwatch. Ja äh, men sen då då kommer vi slänga oss in i Overwatch svängen och se vad what this noise all about liksom. Precis. Eh uh, men där i alla fall kommer du få en karaktär eh uh, kommer få skinnet av uh, Demon Huntern från uh, Diablo. Diablo 3. Precis, så så den karaktären kommer se brutalt häftig ut. Det är det kommer han göra för att Demon Hunter ser brutalt häftig ut. Ja, jag ogillar ju klassen Demon Hunter. Det är ju den enda klassen i Diablo 3 som jag anser inte ska existera. Men han är cool. Men han är ju för jädras snygg. Ja, precis. Nu <laughs> kan den, jag inte neka. Han ser ju cool ut liksom, ja, det är bara så det är. Precis. Det eh, andra nyheter som vi kan snacka om är Castlevania Requiem som är en Vad som är det ett bundle utav två gamla spel som heter Rondo of Blood och Symphony of the Night. Ooh. Symphony of the Night var ju med på våran lista på spel som måste komma till PlayStation Classicen. Eh, Precis, det var lite däremitt. Ooh. Kom. Så, att, <laughs> så det det här är det här är då två stycken spel som väldigt mycket går hand i hand. Stan går hand i hand för där Rondo of Blood slutar börjar Symphony of the Night. Ah. Så att det är den den fighten man har i början av Symphony of the Night som är en en tillbakablick är fighten du har i slutet på Round of Blood. Ah, okej. Okay. Så att ja, nej det sätter de hänger liksom ihop så där och de kommer få en lite fancy grafisk uppdatering genom att de kommer liksom ha en upscaler som gör så att de kommer upp i 4K upplösning och eh nya högupplösta bakgrunder och lite sån här liksom små små små pill annars kommer de vara i stort sett samma spel som vi alltid har spelat. Gr rent eh, mekaniskt sett så kommer de vara exakt likadana. Det är de är emulerade från eh, liksom emulerade av de gamla spelen till att vara på den här plattformen. Ja, okej. Okay. Vilket alltså jag gillar ju att de kommer ut med med den här bandeln. Ja. Men det är ju att vi kommer få stryka eh, Symphony of the Night på PSX listan. Du tror det? det att släppa dem på PS6 Classic skulle förstöra äh, förtsällningen av den här bandelen. Mm. Jo, det är ju sant vi ser. Och det är igen. samma sak som eh äh, jag och en lyssnare eh mm. äh, som hörde av sig, pratade mm. en del om PS6 där. Mm. Och han nämnde en sak som jag inte har tänkt på i huvudet taget. Okej. Okay. Och det är ju Metal Gear Solid. Ja. Släpper ju också en bandel. Jaha, gör ja. det. Ja, då är då är det då, då är det exakt samma sak det där. Precis, då känns det som att då kommer de nog inte lägga in det på P6:an. Nej, alltså då kommer vi ha fel på två. Det är ja, inte det är inte OK, det är inte OK. Ja, precis. Precis. För det känns ändå, det känns som att skjuta sig i foten mm. och släppa samma spel. Mm. Men å andra sidan så är båda av de här är Konami. Ja. Så att eh, vi, vi vet inte det kanske kan, nej, det kan vi, fortfarande vara så att precis. PlayStation går in och säger ja ah, men vi behöver de här titlarna för de är liksom de är klassiker. Precis, exakt. Vi hoppas ju självklart på det. Vi hoppas på det. Det är klart vi hoppas på det då kommer vi ha rätt. Ja, jag har lagt till lite <laughs> notis i anteckningarna från förra veckan där om att de här spelen är lite osäkra. Ja, <laughs> snyggt där, Amen. snyggt där ja. Eh i alla fall, för att gå tillbaka till Castlevania här då så är det ju så att Rondo of Blood släpptes eh, till PC Engine från början som är liksom ja. Oh. Eh, så att det det var fanns inte så mycket, men det har fått ny släpp till Wii och lite andra såna här saker. Så att det är inte jättemånga som har spelat Rondo of Blood, men det fick en annan uppföljare som kallas för Dracula X och det är lite ja, oh, bla bla bla, ja. bla bla bla. Eh, sen för någon har släpptes original till PlayStation, precis som vi pratade om här tidigare. Och nu kommer båda de här till PS4:an då den 26 oktober och kommer kosta ungefär 200 kr hela paketet. Ja men det var ju inte farligt. Nej, jag tyckte att det var ett fullt rimligt pris för två stycken ändå riktigt klassiska Castlevania-titlar. Ett, ett av dem som väldigt många inte har spelat Rondo of Blood alltså. Jo. Ja. Så att men min stora fråga, min stora fråga här nu i de här är vilken version av Symphony of the Night kommer vara med? För det finns två olika versioner. En som är den bra eh versionen som är originalet som kom till PlayStation med ganska dålig men väldigt charmig eh dubbning. Eller den nya dubbningen som de har släppt som kom med i eh, Dracula X Chronicles paketet som de släppte där de gjorde om de här inspelningarna av rösterna och de vill inte låta alls rätt. Ja okej, okay, ja, vi får se, vi får se. Så att och det är den dåliga versionen då för att bara bara få en ändan i att rösterna är fel. Ja. Ja, hejma. Vi får se vilka röster vi får helt enkelt. Ja, vi hoppas eller jag hoppas ju på sin for the night originalrösterna som är jätte jätte jättedåliga. Alltså de är så dåliga, men det är liksom det är, det är del utav klassiska känslan man får då. Det hör honom. till. Det hör till att de ska vara så dåliga. Sådär. Ja, och med det så så så är Castlevania nyheten slut. Jajamänsan, det ja. var allt jag hade om Castlevania. Jag hade ju kunnat prata om Castlevania i flera år, men jo, jo. Det, det är ju ja. det är som Nu som det är. Ja, precis, precis. Och sen har jag jag har en nyhet kvar. En nyhet kvar. Ja, har du några nyheter själv? Jag har ingenting kvar. Då kör vi min nyhet. Du kör det. Aj man. Doom 2: Hell on Earth. Ja. Battle Royale. Så jävla bra. Det är nämligen så här att eh äh, eh äh, RetrodeX Gaming har mm. gjort en mod yep. till Doom 2 Hell on Earth yep. som är en battle royale mod som gör det möjligt att lira Doom 2 med 64 andra personer. <laughs> helt sjukt. Gör ja, det är helt <laughs> fantastiskt. Eh och det är alltså en battle royale mod. Ja. Yep. Så det de har gjort är att de har tagit tre banor mm. och satt ihop till en stor bana. Ja. Yep. Vi gider bara bara det är fantastiskt. Mm. Bara helt kul. Ja. Och sen är det då precis som i PUBG och Fortnite. Mm. Eh vapen och och items och skills och sånt där. Det det slumpas ut på banan. Yeah. Lite RNG så där. Ja, yeah, ja. Yeah. Och med tiden så så krymper banan och blir mindre och mindre och mindre så där yeah. häftigt häftigt. Ja, ja men. Så det aj det det känns som någonting som ska testas. Ja, definitivt. Det måste ju testas. Ja, och jag vet inte om om Level Up Joey har sett detta än. Nej, jag vet inte det heller, men vi får vi måste ju ja. meddela honom detta måste, för måste måste ju få reda på det här för han är ju en stor Doom fan så. Ja, och sen tänkte jag på det att vi tre kan ju streama det här ihop i så fall. Ja, det skulle faktiskt bli Ja, det kunna hade ju varit fantastiskt tror jag. Det... Det här har varit jättekul, det måste vi faktiskt kolla upp lite grann om. Ja, och vill man veta mer om, om det här Battle Royale-moddet mm. så går det att hitta via Youtube om man söker efter Doom Royale. Okej, okay. ja, nej, nej. Det låter bra. Ja, i män. Jag har nämligen inte hunnit kolla upp det här är alltså nyheten jag hittade i Morses mm. den här dumnyheten då mm. så jag har inte hunnit kolla på då men jag kände ändå wow ja, det här vill ja, jag, ja. jag säga. Ja ja, herregud. Jag jag såg jag såg detta i jag tror jag såg det igår kväll när jag bara liksom bläddrade igenom saker. Ja. Eh och det som det, det som fick mig och verkligen vara intresserad utav att läsa hela den här artikeln då det var att det det stod det första som stod i artikeln var Uh, once again there is no reason to play a game released after 1995. <laughs> oh nice. Ja, då men jag älskar rubriken. Det var en väldigt bra rubrik. Ja, oh, helt korrekt. ja, oh, nej, den tog in där och tyckte att ja, oh, men alla spel som släppta innan liksom 1995, det är ju liksom de spelen som man behöver spela. Ja, precis. Om man inte vill spela PUBG eller liksom, uh, Battlegrounds då. men nu finns det ju också så att nu behöver man inte spela spel efter det igen. Yes. Precis, precis. <laughs> så som sagt, YouTube Doom Royale. Ja, jag kolla upp kolla upp mer om det här för att, jag att det jag tycker det verkar jag tycker det här verkar bli jättehäftigt. Ja, jag ska kolla upp mer om om det här när jag kommer hem så sen beroende på hur långt de har kommit med det så ja. kommer jag ju självklart följa det här projektet. Själv självklart, samma här samma det, här. Och det, det här är ju också det här är också en sån sak som är väldigt kul för det här är ju det här är ju mod community bara. Ja, i man. Precis som i Minecraft så är det liksom jättemycket av community som är mod community bara. Ja, precis. Det är det som liksom håller spelen levande på något sätt. Vilket är fantastiskt. Jättekul. Ja. Jättekul. Ajemen. Och det det roligaste med det här det är ju ni kan ju höra hur jag och Ultrafil sitter och hypar för det här ja. och ingen av oss gillar Battle Royale. Nej nej. Men alltså jag jag är ju inte jättestort fan av Doom heller. Jag tycker bara att det är en så kul idé. Ja, ja, fantastiskt. Ja, alltså att det ja nej. nej. Så det var det var mina nyheter där. Ja, det var mina nyheter också. Ja, det är ju fantastiskt ännu ett underbart avsnitt. Ja, det är helt otroligt. Ja, och vi som vanligt så tackar ju vi Bee Street för deras underbara lokaler vi använder. Ja, det, vi tackar så mycket för det. Sedan så finns vi att eh, prata med oss. Kan ni göra jättegärna göra på lite olika sociala medier som Facebook, eh, Twitter, Twitter och eh, Instagram. Instagram. Det går även att eh, kontakta oss via via appen Podbean. Ja precis det. Att genom att kommentera på på Gameovers sida. Ja, där har vi faktiskt börjat hålla koll lite grann nu också. Ja, vi försöker och gå in dit någon gång ibland och ta en kik. Ja, och är det så att ni vill lyssna på oss på andra ställen än på podcastboras.se-gameover? Så finns vi även på som sagt Podbean, vi finns på Podkicker, vi finns på Acast, iTunes. Ja, vi finns i överallt helt enkelt. Precis, precis. Det är väldigt många av de här podcast-apparna som finns ute ute på telefoner, både för iPhones appar och Androids appar eh plockar väldigt mycket av sin information från iTunes. Ja, precis. Vilket gör att vi finns ju på iTunes. Så alla som plockar information på iTunes, vi finns hos dem också. Ja, precis. Det är till exempel därför vi inte tidigare har vetat att vi fanns på Podbyn. Precis. Den här är någonting som vi fick reda på helt plötsligt nu. Ja, precis, för de tar tydligen information från iTunes har ja. jag fått uh, höra i efterhand. Ja, nä, ja, precis. Ja, så jag i men in och lyssna på oss, in och kommentera, in och prata med oss. Det är så fantastiskt roligt. Och vi tackar alla allt alla er där ute som har kommenterat och som pratar med oss på en ganska så daglig basis faktiskt och ja, det är jättekul. det jättekule betyder jätte jätte jättemycket ifrån oss. Vi ja, kan inte tacka. Ja och det det betyder otroligt mycket för er som bara lyssnar på oss också. Ja ja, självklart, självklart. Och så här måste ju man ändå ge lite extra cred mm. och det är ju faktiskt det, det finns ett par lyssnare som faktiskt söker upp mig och Ultrafail nervis reemar mm. och kommer in på våra kan kanaler och är sociala och jättetrevliga mm. och Alltså det går inte förklara hur varmt alltså hur varmande det är. Nej. Det det är så fantastiskt och tack för att ni gör det. Ja herregud det det är så det är så väldigt väldigt kul och nej ja nej mitt hjärta bara växer varje vecka som som ni hör av er och jag är så lycklig att att vi har er som lyssnare. Ja ni är underbara. Mm. Och med det så säger vi game over men game over. over, man. Man. Game over.